18, sziasztok! Ma hárman fogunk beszélgetni a 2025-ös évről. Név szerint uh, Nimszádám Jerryvel és Stancsik Rihárd Richmonddal. Richmond. Richmond, mondjuk ezt a mozgalmi neved. Um, Richmond egy új, új, vagy Ricsi egy új új itt nálunk. Azért egy pár szóba bemutatkoznál. Azt azért nagyjából mindenki ismer, de. Hát nekem is életem a Kispest. <kös> Írtam két könyvet, A Városok, Stadionok, Kocsmák. Ezúton is köszi, Jerry, hogy a könyvnek tudtam nevet adni, az általat készített rapidról. Most illet... vajon, mi lesz a következő könyvnek a címe? <gül> De most van, miből válogatnia? Áj, ki, vagy a Most Jó a Kispest? Hát a Most Jó a Kispest. A most az Kispest az Jó a Kispest az jól hangzik. Azt kívánom, hogy az legyen a következő könyvet címe. Egyelőre nincs a harmadik könyvhöz. Egyébként a második ugye az utolsó szék volt, ami a bajnoki címünket is megörökíti, hát mondjuk idén Az van esély. Volt. Igen, viszont idén van esély itt címre. Legalább. jó, e, hát igazából ennyi elég is rólad, hát nagyjából mindenki is, mert régi KH-os voltál, a interveben is ilyen viszonylag aktív szereplője voltál, vagy a közösségnek jelenleg is, szóval... Na, viszont ami mai témánk lenne, itt át is lapozom gyorsan a jegyzeteket, a... Mielőtt belevágnánk a 2025-ös évnek az ilyen, ilyen toplistás kiértékelős első adásába, azért beszélgessünk pár szót az aktualitásokról. Mit tudtak az átigazolásokról? Lesznek-vannak? Semmit. <hül> Semmit. Semmit. Még ennyit se tudok. Hát azért <hül> ismeretében az elmúlt időszak eseményeinek, ugye Szijjártó, Vulkán úr és többi, azért nagyon meglepő lenne, hogyha nem igazolnánk. Tisztában vagyunk azzal, hogy Foris nem tervez nagy bevásárlást, de nem is gondolom, hogy nagy bevásárlásra lenne szükség. De azért azt gondolom, hogy ha anyagi lehetőségeink jelenleg legalább ilyen szinten biztosítottak, akkor azért az ő részéről is nagy butaság lenne nem igazolni legalább egy-két-három játékost. Gondolok itt mindenképpen egy centerre az szerintem elengedhetetlenül, Mondjuk szükségszerű. Középcsatára. Középcsatára szeretnék. Ki. Egy gól őt, aki néha elő is gólt. Tehát töki, hogy mi rúgtuk a legtöbb gólt, tehát ez vitathatatlan, és ez tök jó, de azért jó lenne egy olyan csatár, aki, aki azért benne van egy, hát 10 gól, legalább, 10-12, de legyen 5-6, mert jelenleg olyan sincsen. Ugye a... nekem, nekem bőven elég egy ilyen pár gólos csatár, mert ugye a két célról megrúgjuk a gólokat. Megrúgjuk, tehát azzal a világon semmi nincsen, csak ugye a szezon elején volt egy ilyen mondás, hogy nincsen szükségünk egy ilyen statikus centerre. Na most azt gondolom, hogy pont arra lenne szükségünk, hiszen kiderült, hogy a középpályánk meglehetősen gólerős, viszont nincsen egy csatárunk, aki vissza tudja készíteni ezeknek az ügyes középpályásoknak a labdát. Én azt gondolom, hogy ott még azon a területen tudnánk fejlődni, és, és szükségünk lehet egy ilyen típusú játékosra. De hát ezt igazából a feckó Tamás kéne megkérdezni, kíváncsi lennék, hogyha itt ülne, akkor ö, mit mondana erről. Jaj, szerinted a, a, az ő, ő ilyen, ilyen Jézuskától kérős listáján elsően egy középcsatár van? Hát, igen. Szerintem igen. Ön, úgy de, úgy, de, de megkérdezném tőle. Te jó lenne, ha egyszer el tudnánk őt hívni. Megpróbáltuk. <gül> Most ilyenleg úgy néz ki, hogy a, a honvéd nem, nem ad oda embereket nyilatkozni. Igen, ez, ez ügyben azért utána jártuk ennek a dolognak, lehet hogy, lehet, hogy lesz erre lehetőség a közeljövőben, meglátjuk. Ja, én rendszeresen megpróbálom kikérni a Tamást, hát jó, ha, hát lehet tudjuk hozni. Még visszatérve a középcsatára, ugye azért is jó lenne nekünk egy ilyen egy olyan játékos oda, aki egy képzett vállalható, akár 5-6 gólos, vagy, a, vagy még több gólos figura, hogy a csapatvédekezésünk jóval korábban elindulhasson, mert, mert azért a kapott gólok száma az viszonylag magas még így is. Alacsony, de ahhoz képest, a, amilyen játékunk van, ahhoz képest én magasnak tartom, és, és nagyon sok olyan meccsünk volt, ami benne volt az a kockázat, hogy hogyha az elején nem rúgjuk meg a gólyainkat, és kapunk véletlenül, akkor azzal már nem nagyon tudunk mit kezdeni. Tehát magát ezt a csapatvédekezést, ha lehető legkorábban az ellenfél térfeje meg kéne indítani, pláne, hogy mindenki védekezik ellenünk, beállnak ellenünk, minél előbb labdát kéne szerezni, minél előbb meg kéne zavarni őket, nehogy lekontrázzanak minket, ehhez is jó lenne egy, egy tényleg egy képzett figura előre, és most nem azt mondom, hogy a kántor nem képzett, bár bevallom, látom azért a hiányosságait, de látom azt is, hogy fejlődik a srác. Hát ők csak a gólok azok nagyon el, elmaradoztak tőle. Hát a gólok is, meg mondom, az a, az a csapatjátékban való részvétel. Hát, Súlytalannak sújtalannak kicsi... látom őt most már most már hosszú fordulók óta. Én szerintem ő egy ilyen, egy ilyen 20 perces cserecsatárnak iszonyat jó lehet, aki húz, egy váratlant. Ahogy a Szez, amikor ide érkezett, akkor csinálta, szerintem ő őt tudnánk hasznosítani, de nem, nem kezdő játékoskon, szóval egy ilyen kezdő középcsatárt én igazolnék. Te hogy vagy vele ricsi. Hogy őszinte legyek én, annó sajnáltam, hogy Bobál Gergelytől megváltunk, hiszen ő volt igazából az MB2-ben az egyetlen. Oké, okay, oké, okay, látom az arcokat, majját részletezem, hogyan érte. Tehát igazából ő volt az egyetlen klasszikus középcsatárunk itt az MB2ben, aki megrúgta ezt a minimálisan elvárható gólmennyiséget, emlékezhetünk, hogy a Paksnak a, azon az emlékezetes kupa meccsen mekkora gólt vágott, és azért úgy jövögettek, jöttek a gólocskái, mondjuk aztán Ajkán és most éppen Fehérváron benne is maradtak ezek a gólok, szóval... Ugye Fehérváró pont a napokban rakták így ki. Így van, így hát van, onnan jutott a. Szögben. előtt. <gül> annyiban azért igazat kell adjak neked, hogy az utóbbi időszakban még talán nálunk volt a legjobb, és nem volt kimondottan adós a gólokkal, tehát hány, -hány gólt lőtt, talán 8 -8. terve? Nyolc-hat. nyolc De az 8. kupával együtt, gondolom. Kupával együtt, igen. Hét a bajnokin, és hát a paksnaka. Uh -huh. Hát egy teljes bajnoki évre az, ugye, nem, rossz. az nem olyan vészes. És kös. ugye később igen. kapcsolódott be, tehát... Ő nem, ő... nem jött ki a csertőivel, tudtommal, ezért, ezért távozott. Hát én is megtartottam volna abban az időszakban, amikor itt volt nálunk, szerintem tudtuk volna hasznát venni. Én sajnáltam, sajnáltam, hogy elmegy, de azért az már feltűnő, hogy hosszú évek óta azért ő mindig ö, kevés időt tölt el egy állomáson, és ö, létszám felettivé válik. Hát 30 Most éves már azért, ezt ne felejtsük, szóval, úgy igazából, hogy gondolja az ember a karrierjét, hát a legjobb időszak a pont nálunk volt az mb 2 szinte. Ez így van, ez így van. Hogy talán Kicsa volt a... ajkán még egy jó fél éve, éve. Talán. Hát mondjuk Ajkán nekem se lett volna kedvem fotballozni, az bevallom őszintén, de, de itt <coughs> talán talán felesleges, korai volt talán elküldeni. Hát az is egy, uh, mit, mit, mit, mikor is küldt, ugye a cser és az év végén, ugye? Igen, igen. Így van, így van, tehát már nem vele a bajnokságot. Uh -huh. Talán valami olyan panasz volt rá, de ezt csak így félfüle hallottam, hogy nem veszi ki a részét a védekezéséből, vagy valami ilyesmi. Hát ez meg lehet, vagyjuk meg őszintén. <suh> Nem tudom pontosan, de ha most a számok tekintetében a rúgott 7-8 gólt, akkor, akkor talán indokolatlan volt az elküldése. Hát a fene tudja, hogy egy edzőnek mik a, mik a prioritásai. Ő van ott a... velük minden nap, ő látja őket. Hát minden esetre most az is kiderülhet, hogy ez a sokak által már vizionált tejjel, mézzel, folyókánán, nálunk ez most mennyire folyik? Ezt már előző adásban azért kifejtettük, hogy a nem tört fel az olaj. Tehát nb 1 szinten nem, nem olyan komoly ez a pénz, ami be fog folyani, nem, és hogyha nem tudunk NB2-es szinten meghatározó csatárt igazolni. Igen, akkor mit akarunk az NB1-be? Úgyhogy én is azt mondom, hogy most azért valamit, valamit villantanunk kéne ebbe a téli játékozolási időszakba. A múltkor is feltettem azt a kérdést a többieknek, hogy ti, ti már NB1-re igazolnátok, vagy még az NB2-ből feljutáshoz? Mert nem biztos, hogy ugyanazt a játékos típust kell ehhez. Hozni. Hát ez egy baromi nehéz kérdés. Ráadásul úgy kéne igazolni, hogy azért ez az egységes uh, csapat uh, ne, ne, egységes öltöző ne boruljon fel. Úgyhogy nagyon-nagyon uh, meg kéne gondolni itt az arányokat, hogy mint kéne. De hát én uh, bízok Feszkó Tamásban és az ő meglátásaiba, úgyhogy szerintem ezt tudni fogja kezelni. Hát az más kérdés, hogy a Forisándorral mennyire fognak egyetérteni a, a szándékaik. Hát reméljük összetudják csiszolni a dolgokat, úgyhogy jó legyen. Úgyhogy én, én várok egy három igazolást, nem többet, hármat. Én is így vagyok veled. Úgy látom, hogy ez a csapat egyben van. Ez a fő erőnk, a legnagyobb erünk talán, hogy tényleg csapatként tudunk együttműködni. Valamit mindenképpen muszáj igazolnunk. Szerintem, hogyha meg lesz az NB1, akkor még kell igazolni. Persze. Egyelőre még nem az NB1-es keretet kell kialakítani, mondom... hanem a bajnokot, <kül> vagy a feljutásra a leginkább esélyes csapat keretét. Szerintem is. Na csak közben átkötném a következő témára. Ugye azt mondta Jerry, hogy beszéljünk arról, hogy milyen kedvező a sorsolásunk, és közben vezetjük a bajnokságot. Ráadásul két meccselőnye, ha jól emlékszem, a legjobb nem feljutó helyhez képest. Ami azt jelenti, hogy nekünk Igen. igazából 13 meccset kell megcsinálnunk tavasszal a 15-ből, és akkor egyértelműen megvan a feljutás. Szóval, hogy ilyen szituációban, ilyen sorsolás mellett, amiről te szeretnél beszélni, nem biztos, hogy már most tényleg olyan játékosokat kéne hozni, akik majd az MB1-re lesznek igazán jók? Hát egyelőre még azt sem nagyon látom, hogy ki tudunk igazolni az MB2-re, akik jók, nem hogy az MB1-re. Úgyhogy, mert hát ugye minden adásban elmondom, politikától függetlenül, hogy lesz közt egy választás még, ami nem tudjuk, hogy hogy fogja befolyásolni a magyar fotball jövőt. Most teljesen mindegy, hogy ki milyen pártpolitikai álláspontot foglal de ez egyszerűen tény. Igen, ugye ez azért is fontos, amit, amit még te dobtál bennem olyan rég, hogy a, a tévés pénzek, tévés pénzés, meg a szerencshető lejárnak az, az az jövő nyáron. Így van, hát direkt így lettek elkötve, hogy egy kis nyomás gyakoroljanak itt a labdarúgás szereplőire, és hát azt nem tudjuk, hogy hogy alakul de hát ezért is jó, hogy mi több lábon állunk, tehát egyrésztről van a Leistinger, amit belerak pénz, van a vulkánúra amit belerak pénz, meg ugye az állami pénzek, úgyhogy mi azért több lábon állunk, bár egyik láb se olyan. Erős és vastag, de, de több lábon állunk, úgyhogy ez, ez, ez azért számunkra adhat egy kis megnyugvást a jövőre nézve. Ugye itt lenne jó az a, a, a sokadik lábként a, a játékos értékesítésből származó bevétele. Hát igen, most az akadémia fejlesztése ugye az több milliárd forintot kapott, reméljük, hogy az nem csak külcsinyekben fog megmutatkozni, hanem belbecsbe is, és tudunk játékosokat is értékesíteni, és abból is tudunk pénzt csinálni, és akkor egy fenntarthatóbb dolgot tudunk itt csinálni. Hm. Legyen így. Egyébként nagyon érdekes, hogy a utoljára hasonló dolgokra, mint amiket mostanában hallottunk, úgyhogy több állás, még a. Jaj, Kungergő beszélt, a, ugye a Metalcomér a harmadik ügyvezetője. Hogy volt? Igen, egy, Igen, harmadik ügyvezetője. Tehát am, nem a Kongábor Nem a Kungábor, <gül> és nem a előtte zsebre dugott kezes figura, ha yeah. eszembe a neve, uh, lóránt Igen. A, Aki az, pék lett utána, vagy pékséget? Barista. Csinált? Baris, barista? barista volt, azt hiszem. Nem volt szimpatikus. Mondhatjuk? Aha. De pár hétig volt itt, ha jól emlékszem, de megértem, sikerült őt is alumulni. Nem mert... nagyon tudtam, milyen rendezvényen van. Igen. Szóval hogy a Gergő is még erről beszélt, hogy, hogy, hogy itt a több lábon álláshoz nem elég csak a, a, a normatív és az államtól érkező bevételekkel számolni, hanem, hanem valahogy ezt az akadémiát hát igen, kell képelni. A következő időszak nagy nyertese lehet, aki esetleg több, több lábon tud állni. És olyan, olyan rendszer van mögötte, ami a játékos kereskedelemből tud profitot hozni. Na Jó, de de... a sorsolás ugye? A sorsolás, igen. A lényeg, ugye? Na, mit akartál erről mondani? Hát azt akartam mondani, hogy ugye ha megnézzük, a... megnézzük a... Megnézzük <laughs> a... Igen. <laughs> Ö, megnézzük a sorsolást, akkor a kedvező lehet számunkra, hiszen a, a vasas fog játszani idegenbe a csákvárral. Ugye a csákvár a harmadik talán? Vala harmadik vagy negyedik, harmadik, ugye otthon nem nagyon kapogat ki, és illetve fog játszani a Kecskeméttel a Vasas. Tudod, a félelmetes csákvári katlamból nem lehet Igen, elhozni nem a pontot. Lehet, nem nekünk sem nagyon sikerült még. <gül> és ö, mi megjátszunk ugye otthon a első fordulóba, ami azért valljuk meg, hogy most már azért nekünk egy kötelező kategória, basorolandó egyértelműen, illetve fogunk játszani idegenbe a Budafokkal. És ö, hát ha ezeket a Ezeket kö kö kötelező kategóriába sorolom már most ezek után, főleg, ha még igazolnánk is. Akkor, ha mi megnyerjük ezeket a meccseket, akkor hatalmas lépést teszünk az nb egy felé, mert most vagy az van, hogy nyer a vasas, és akkor leszakad a harmadik, negyedik helyezett, ugye a csákvár kecskemét, ami igazából az lenne a legjobb számunkra, vagy ha nyera, vagy hogyha kikap a vasas, ugye annak is tudunk örülni, mert ugye akkor elszakadunk a... Vasastól, és akkor több pont előnyel tudjuk vezetni a bajnokságot. Úgyhogy nagyon-nagyon nagyon fontos és éles meccsek lesznek az elején, és minden esélyünk megvan arra, hogy, hogy jól kezdjük ezt a szezont. Igen, ez, a, ugye ez azt jelenti magyarra lefordítva, hogy ha, ha jól sikerül a rajtunk, tehát behúzzuk az első két meccset, akkor a többi eredménytől függetlenül, gyakorlatilag a többi eredménytől függetlenül, egy ilyen három-négy meccsnyi forba kerülünk a legjobb nem feljutóhoz képest, ami azért 10-11 fordulóra nézve az egy nagyon-nagyon jelentős előny lehet hát már. Hát ez, ez lenne a cél, nagyon jó lenne az elején meglépni. És ugye ez mennyire más, mint, a, mint az idei év februárja, amikor, amikor azt számoltuk, hogy mennyit kell ahhoz nyerni, hogy egyáltalán meccsen belül legyünk a bennmaradáshoz képest. <hül> ez egészen, egészen elképesztő, hogy tavaly ilyenkor még, még, még teljesen más számoltunk. Na. És ne felejtsük, hogy a Magyar Kupában is nagyon jó a sorsolásunk. Ó, Ó, tényleg igen, egy jó esemtéke. Mondtam, hogy hívjuk a Ricsit, látod? <gül> Kicsit sajnálom, hogy nem idegenben megyünk, én nagyon szeretem a Liza pályát. Abszolút. Az, abszolút. Ja, egyébként azt nem tudom, tudjátok-e, biztos tudjátok, hogy a jövő évi kupa sorsolásban már meg is fordították ezt a szabályt, hogy visszahozták a régi szabályt, hogy az alacsonyabb osztály otthonában lesz a, lesz a meccs. Tehát, hogy amit most Debrecenben sérelmeztünk, hogy miért játszunk idegenbe, és végül is nagyon jól jöttünk ki belőle, hála Istennek, az jövőre, jövőre már fordítva lesz, a visszatérnek a, a tradicionális szabályaihoz a magyar kupa, hogy a kisebb, osztályú csapatot honnába fogják megrendezni a mérkőzést. Sokat nem élt ez a szabály. Hát ez nem. teljesen abszurd volt a vagy a Győrpilis. Tehát Pilis azt hiszem... Valami ilyesmi. Valami kilenc úra nyert a Győr, a Fradi Békés Csaba volt talán? Fradi Békés Csaba. Meg nem is tudom, mi volt még. Mondjuk egyébként érdekes, hogy azért még nem nagyon reklamálunk, hogy az SMTK megjön hozzánk. Ö, hát azért pont nem. Nem. Hát, most nekünk ez jól jött ki. Valami még a sorsolásról, vagy kezdjünk bele a 2025-es év? Hát ennyit a sorsolásról azt hiszem, hogy elmondtunk ezzel. Aha. minden. mindent. Egy kupa sorsolás még annyit, hogy ugye... Azért az MB3-as, az SMTK jelenleg, Aha. hát az ugye szintén egy itthon, ráadásul nem lehet kérdés, hogy tovább kell jutni, és utána a Paks Diós Győr győztesével fogunk játszani, ha minden jól megy. Igazából elég sokáig el lehet menni a kupában. Igen, úgyhogy a kupasorsolás is lehet kedvező számunkra, bár ugye Paks Diós Győr azért valószínűleg a Paks, mint kupaspecialista, lehet a következő ellenfelünk. Hát ez nem egy nagyon jó hír, de volt olyan hogy a kupába, pariba voltunk velük, úgyhogy minden esélyünk megvan ellenük is, hogy esetleg. Ú, tényleg azért, ja, És őket is otthon fogjuk fogadni, ugye? Ha jól. Azt hiszem, már van. a döntőig végig játszunk, ha jól emlékszem. Hát, hát fogjuk akkor, fogadni a akkor, akkor minden esélyünk megvan, hogy. Még ne felejtsük el, Jól hogy az igen. elmúlt két évben pont a Paks ki a kupából. Igen. Hát akkor egyszer minden sorozat megszakad, hogy itt az ideje. De én amúgy nem írnám még le ezt a Diós Győrt, mert a kupába bármi előfordulhat, úgyhogy... Meg a franc mi lesz a Diós Győr ugye is van baj ott rendesen. Na, jó, veszéljünk a 2025-ös évről, mert, mert ez egy nagyon tartalmas év volt, és az elmúlt időszakhoz képest, mondjuk a maga relativitásával még sikeresnek is nevezhető. Hát itt ugye azért zárójelbe oda kell tenni, lábjegyzet megcsillagozva, hogy hát a MB2-ről beszélünk azért, de, de ezt is meg lehet élni valahol sikerként, pláne mondom tényleg az elmúlt évekhez képest. És azt találtuk ki most így, az egyik, ez lesz az első évértékelő adásunk, erre azt találtuk ki, hogy gyűjtsd össze a számunkra tíz legkedvesebb vagy legemlékezetesebb pillanatot, ebből az évből, de kimondottan a naptári évből, és, és ezekről beszélgessünk. Mindenkinek van egy saját kis listája, ezeket valahogy, valahogy összehoztuk egy ilyen top 10-be, ezt most nem úgy kell elképzelni, hogy tényleg ezek a, ez valóban egy ilyen minőségi sorrend, hanem így kb. amiket mi összedobtunk azokból egy ilyen, egy ilyen válogatás. Nyilván mindenkinek más az emlékezetes, akár ilyen személyes alapján, akár... Akár valami közösségi megélésből vagy valaki, mit tudom én, egy óriási kapusra jongó, aki ugye valami kapus bravúra az emlékezetes pillanat. Nekünk most a következők voltak, és hát akkor az lesz, hogy mindenünk referál egy-egy. egy, egy, egy is akkor így megyünk előre, és akkor ha jól látom, akkor kezdem én, mert a tizedik az pont én vagyok. Vissza és fele haladunk, jött ja, tényleg? Hát logikus. Úgy, úgy lenne érte, az elejő. Ne ne, ne, ne, ne. Jó. Hát figyel, akkor kezdem én, és nekem egy. Nekem egy gól, de igazából az, ami a gólhoz tartozik, az maradt meg így nagyon emlékezetes pillanatként. Ez egy, talán februárban játszottunk Tatabányán, Még a, a második fordulóban, ugye az első fordulóban kikaptunk otthon a Budafoktól, pedig hát óriási reményekkel vágtunk neki feckóval az hm. idénnek, a felkészülésümet csak jól sikerültek. Igazából a Budafok ellen is, ha jól említszem, vezettünk és fordítottak, vagy, vagy kettő. Igen, a szokásos koreográfia volt ősszel, mi vezettünk, és ők fordítottak. Igen, és azért az egy gyenge Budafok volt. Jó, hát mi pont utolsó helyen álltunk a bajnokságban, nagyon-nagyon leszakadva. Akkor volt, amikor a gólszerzője mutogatott a tábor fele, ez a nem? Vasvári? Ez az idegenben idegen volt idegen két ember. éve ah. kb. Hát, csak ilyen régi emlékeim vannak. De azt a Vasvári most is rúgott egy talál. talán. Igen. Az valahogy, valahogy be most talán nem mutogatott. Legyen, lehet, hogy leszoktattuk róla. Igazoljuk uh. akkor le. Nem olyan rossz. Sokkal <laughs> jobb, hogyha a saját játékosként jobb a másnak mutogatt, Igen. Yeah. Hú, um, nem nem szeretem ezeket a mutogató játékosokat. Még az MTK-pályán játszottunk, amikor a Huszti jött oda mutogatni elénk egy ilyen lecserélésnél, szerencsétlen mit kapott. Meg a, hogy hívták azt, a fradi játékos volt, az is kijött mutogatni, még utána elnézést is kért. Pisanjuk, vagy mi volt a neve, valami Hú, ilyesmi. Meg volt egyszer, hogy a Batik valakit oda... Odahol... Ja, a volt a... Volt videótonban volt egy játékos, aki az emték a pályát, az az Igen, az, is volt, az, az az Ukrán, ukrán volt, ebbe biztos Igen, vagyok. Az volt a pisányuk, igen, bocsánat. Ja, igen. Igen, igen, igen, igen. és a Bati kihozta meccs után, és elnézéskért, és az egy érdekes jelenet volt, hogy az ellenfél csapatkapitánya kihozta szinte, mint egy rossz kis gyereket a fülénél fogva, kijött, és elnézéskért a tábortól. Ez egy ilyen nagyon érdekes jelenet volt, hogy nem láttam még egy soha életemben. Ja, igen, csak azért meg, hogy Fredim, mert ugye a Fradib volt a srác a akkor... Ja, igen, igen, igen. Na, de visszatérett a Tata bányára, emlékeztek az egy ilyen még hideg volt, egy vonatos túra, ilyen tényleg reménytelen helyzetben voltunk, ilyen tök utolsó, nagyon lemaradva. Hát ehhez képes kellem földön, egy nem kis létszámba gyűltünk össze, és, és egy ilyen, hát végül, ha jól emlékszem, akkor úgy tudta megoldani a Mávés és a rendőrség közösen, hogy valahogy külön vonatot szereztek nekünk a semmiből, amivel lementünk Tatabányára, ahol egy ilyen jó nagy tömegben érkeztünk meg. Teljes, szerintem teljesen váratlan, hogy ilyen több száz hős tömeggel lemenni csont utolsó helyen télvíz idején, mínuszokban. Ráadásul nem tudom, emlékeztek-e a meccsen, a tatabánya szerezte meg a vezetést, és uh, hát akkor ott, ott, ott így egy picit volt egy ilyen kis összeomlás az emberben, <gül> hogy, hogy idejött a fecó, mondott mindenféle szépet, jót, és akkor mindenfélét ígértek, igazoltak egy csomó játékost, ugye akkor jöttek a ilyen baképek, meg ilyesügy, tehát ilyen csontos, ilyen név szerint tök jó játékosok, és akkor azt kivezetett a bánya is, aki aztán a, a, a, aki mellettünk a másik kiesőjelölt előtt volt egyértelműen ők azt nekünk is Hát este. az hideg zuhany volt igen. <gül> és akkor majd a Bévárdi egyenlített, majd majd óriási szerencsével még a fél idő vége. egy öngollal. egy öngólal <gül> megszereztük a vezetést, majd akkor egy kicsit így valamennyire megnyugodtunk a szünetben, de hogy hogy akárhogy a második fél idő, és így nem telt el pár perc, amikor a csontos Írgalmatlan nagy volt rúgott 30-ról. Így nem is tudom, egyszer csak gondol, kipattanó labda, gondolt egyet, és így bevágta. Tehát így a alsó-közép részre írtózatosan bevaszta azt a labdát, és akkor ott, ott bennem valami felszakadt, és akkor, akkor én abban a pillanatban hittem el először azt, hogy itt, itt meg lehet ez a benmaradás, <gül> Mert hogy tényleg, én, én tehát a Budafok meccs után, és az a tatabányai elsőfédő szenvedés után, hogy egy öngóllal tudunk csak vezetni a szartatabánya ellen, ott így, itt, ott, ott így nekem nem, nem éreztem azt, hogy itt, itt most ez, ez ugyanaz lesz, mint volt. Úgy, egy picit lehet, hogy jobb, mert már legalább nincs lackó, de hogy így, így nagyon jobb nem lesz. És hát hát a... főleg, hogy előtte hogy kikaptunk a budafogtól, ugye? És hogy messze voltunk a bennmaradástól, és akkor jött a csontos egy ilyen gólal és akkor az, utána az, az ünneplés... Az hát ilyen... erre szoktam mondani, hogy Kispesten nincsen köztes út, vagy temetés van, vagy esküvő. Most I, akkor egy fél egy... időt temetés, második fél idő esküvő lett. Tehát konkrétan egyik pillanatra a másikra váltottam. Hát, Legalábbis így mentálisan. Nem is emlékszem utána kozár utána? Így van, utána jött a kozár Igen. Szóval, hogy, hogy, hogy ugye, ugye, ugye benne is volt az ember, a férám, hogy két könnyűvel kezdünk, utána jönnek a nehezek, mert a mislány még az élen át. Szóval hogy nekem ez volt az egyik ilyen pillanat, ahol, amikor tényleg elhittem, hogy ez a tavasz jó lehet, és meg lehet és, és végre valami történik. Szóval ez lett a listánkon a tizedik helyen, és most a kilencedik helyen is megint én referálok, pedig az van, hogy a héten kiraktam, a, megkérdeztem a hallgatókat, hogy nekik mik voltak az emlékezetes pillanataik, és nagyon sok olyan dolog, nagyon sok olyan válasz érkezett, ami ami nagyon összecsengett a mi emlékeinkkel, de volt egy, amit, amit sokan megemlítettek, és, és ezeket agregáltam egybe, mégpedig Fecskó Tamás. Ez most nem egy pillanat, mert ugye Fecskót nehéz egy pillanatnak nevezni, pláne hogy nyolc hogy éve ő az első edzünk akivel végig tudtunk csinálni egy évet, szóval ő már, már végre nem egy pillanat, mint ember itt nálunk, hanem mint karakter, mint személy, mint, mint egy figura, és valaki ki is emelte rögtön az egyik első mondatát, még a Budafok után volt az ankét, az, a tavaszi ankét, ha jól emlékszem. Budafok után is tabánya előtt, ha, ha jól émlik. És akkor ami hasmit mondott, hogy türelmet nem kérek, mert az már rég elfogyott. Ezt jól látta. Ezzel, igen, nagyon jó helyesen érzékelt a helyzetet. <gül> Öt év és, és akkor még nem tudtuk, vagy legalábbis sejtettük, hogy a fecó. egy ilyen aranyos kis papamaci, aki ott úgy volt a pubban, és akkor jól le lehetett lenni vele, de hogy, hogy őt meg fogjuk kedvelni az év során, mert hogy valahogy egy olyan karaktert sikerült behozni ide, a, a, a, ami nekünk nem is tudom, talán Rosszi óta, akit így, aki így tényleg egy ilyen szerethető figura, aki, akinek van egy kapcsolata egy nexus akár a szurkolókkal, aki tud bánni az emberek Igen, jó is, hogy mondtad ezt a pubot már még a legelején, amikor idejött a feckú, akkor ö, többen találkoztak vele a pubba, ö, ebédelt vagy vacsorázott már nem tudom pontosan, és a lényeg az volt, hogy azt mondta, hogy ő, ő minden héten itt fog ebédelni vagy vacsorázni, és hogy akkor lehet tőle bátran kérdezni meg stb. És így gondoltam magamban, amikor ezt meghallottam, ez nagyon aranyos, ez kb. kettő hétig fog ott vacsorázni, és utána nem fogjuk látni, és hála a jóságos Istennek azóta is, mióta itt van, sikeresek vagyunk, úgyhogy nyugodtan tud étkezni. A pápba is lehet tőle bátran kérdezni, és azóta is jó a viszonyunk, de hát azért azt hozzátenném, hogy hogy sokan lettek volna itt jó karakterek, hogyha könnyű jó karakterek lenni, hogyha jönnek az eredmények. Szóval bár lehetsz bármilyen jó karakter, ha nem jön az eredmény, akkor nem vagy jó karakter. Szóval, Igen, de ő is. mind a mellett persze egy jó karakter és, és kedvelhető edző, és ilyenkor itt mindig eszembe, hogy mi amikor edzőt kerestünk a Lackó után, akkor, akkor együltetően mindenki azt mondta, hogy a Szabó Istvánnak kéne jönnie. És ö, utólag azt gondolom, hogy paromi jó, hogy nem a Szabó István jött. Igen, úgy néz ki ennek a, ennek a csapatnak. Tehát akkora lejtőn voltunk, akkora spirálba voltunk, amiből már csak úgy lehetett kirángatni magunkat, hogyha valami jó hangulatot, valami, valami öltözőjegységet sikerült teremteni. Hát egy karakteresebb, karakteresebb edző. Szabó István, jó edzőnek tartom, de nem gondolom olyan karakteresen, nem gondolom olyan figurának, aki... aki a szurkolókkal és a csapattal is megérteti a hangot, szóval azért nekünk, nekünk jól esik néha egy-két jó szó, egy-két visszaigazolás, hogy jó úton járunk, de azért azt se szereti a szurkoló, ha állandóan, ilyen, állandóan nyalják a segét, úgymond, tehát azért ezt sokszor megéltük a érából. ja, így a szurkolok, úgy a szurkolok, és pontosan tudtuk, hogy semmilyen mögöttes tartalom nincs, ez, ez csak egy ocska volt, semmi több. Én meg itt a fecskó szájában tényleg azt érzem, hogy van, van mögöttes tartalom. Igen, a, ugye kicsit úgy néztünk ki, mint egy ilyen törött váza, és akkor a fecskó megjött, és egy ilyen ragasztóként így elkezdte ezeket a kis csempedarabokat hm. egymásba pakolni, és most, most megint egy ilyen jó hangulat van. Neked mi a véleményed, Tamásról? Hát én is úgy voltam vele, őszintén szólva, amikor a Szabó helyett feckó lett, és nagyon sokan mondták azt, hogy a feckó csak egy lackó, tehát ez egy, volt egy ilyen jelszó, és amikor még Kántorkevint is leigazoltuk, őszre akkor mondtam, hogy kész, tehát itt, itt valaki, nem hiszek az összeesküvésekbe és a háttérhatalmakba, de akkor már tényleg kezdtem azt gondolni, hogy itt szándékos leépítés zajlik. De hogy a is egy ember? Én, én már semmit nem csodálkoznék. Akkor főleg nem csodálkoztam semmin. És hát ugye a Budafok meccs után nem lettem optimistább. A tatabányai meccs után sem, én speciel, mert úgy voltam vele, hogy az a, tatabány, az a tatabányát mindenki meg fogja verni. Majdnem igazam is lett, mert a vasas leszel mit, vagy gyakorlatilag mindenkitől kikaptak, vagy xeltek. Tán a vasas volt, akit oda-vissza tudtak verni. Ja, ja, ja. És hát bárkivel előfordulhat, hogy téved, és abszolút egyetértek veletek, hogy a feckó, nem tudom, jó pedagógus, tehát körülbelül az, mint ami Rosszi volt, hogy egyrészt van taktikánk, van a csapatnak fazonja, és tényleg egy olyan kohézió van, ami, amihez valószínűleg ő kell, amihez kevés lett volna a szabó, kevés lett volna bármelyik más edző. Úgyhogy én örülök, hogy nálunk van. Igen, azért kispesten minden nagyon sokat számít az, hogy a közösségnek milyen a viszonya a csapattal, mert, mert úgy néz ki, hogy mi tudunk egy picit lendíteni, egy picit töbletet hozzáadni. Itt azért itt soha nem Habzsi volt, hát pláne nem ugye a Hemingway-érában, és, és az a pici többlet, ami ahhoz kell, hogy átbillenjen valami eredményesség felé ez a csapat, azt lehet, hogy a szurkolók hozzá tudják tenni, és nem csak a, a, a meccsen való szereplésükkel, a, a, meg szurkolásukkal, hanem a az ilyen civil hétköznapi életben a, a csapattal való, vagy a kerettel való viszonyukban. Szerintem ebből a szempontból egy, egy ilyen tényleg jó döntés volt így utólag a feckó. Nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos, de, de úgy néz ki, hogy ez egy... Ha van egy ha van jól első döntés, akkor, akkor úgy néz ki, hogy ő volt az. Na, hát egy... ránk fért már egy jól első döntés az utóbbi időszakban, úgyhogy... Kis Peste azért megfigyeltem sokszor, hogy vagy valami paranormálisan rossz, hogy nem értett, hogy hogy lehet ilyen szarba az meg, valamikor meg paranormálisan jó, mint 2017-ben, és most is azért sokszor olyan van, hogy, hogy mi hogy is nyertünk, nem is biztos, hogy olyan jól játszottunk, ezt nem csak nyertünk. És most is ez az időszakban, hogy befele pattan, megjön a gól a 90. percbe. Nem is érted, hogy rúgtunk hármat a BVHC-nek, de megrúgtuk, és igazából tükörsima volt, és, és jönnek a, a győzelmek, jönnek a pontok. Utolsó két fordulóba, mínusz háromról mentünk a vasashoz. Ha ott bemegy ez a 11-es, akkor plusz 6 van a vasas, akkor már mikor érik őket utol, és ehelyett kikapott kétszer a vasas, nyertünk mi kétszer, és plusz 3-ba várjuk a tavaszt. Igen. Na, nézzük akkor a nyolcadikat, Richmond. Hát Tatabánya után járunk, még mindig utolsó a Nagy Honvéd, a kozármislány viszont második, és ugye ott van a kispadján. Ugye először pont egyenlőséggel második, Így, jól amíg amíg van. Így van, a kispadján ugye Pinezics Máté, és ha van mumusunk nekünk, itt az alsó ligákban, hát akkor a Kozármislány abszolút az volt. Emlékezhetünk, hogy MB3-as csapat, ként verték ki rosszik Kispestjét, nem a második csapatátról, hanem még a bronzérmes csapatunkat bizony. Az nem 15-ben volt a kupa kiesés? 13-ba? Szerintem igen. Ó, oh, valami rassztom, hogy a későbbi jó Hú, hát ez... Nem szólnék bele az évszámversenybe, ha lehet. De tudom, hogy rendkívül kellemetlen igen. volt, azt hiszem dupla vereséggel estünk ki az MB3-as Kozár ellen, az MB2-be is bőven tudtak borsot törni az orrunk alá, szóval vannak csapatok, akik már hidegrész, hogyha ellenük játszunk, és a Cozármiszlány pontosan ez a csapat volt, a igazi ünneprontók. És ha győztünk is korábban, mindig hiányzott kispestről az elmúlt évekből egy tényleg egy lehengerlő, sziporkázó győzelem, amikor csak számoljuk, számoljuk a gólokat, hát semmi nem utalt arra, hogy pont ez a meccs lesz az. És nyertünk ugye 5 0 -ra. szerintem akkora öngolt rúgottak az Ermis A percben az átrok, ráadásul van. kölcsönbe játszott tőlünk. Így van. Köszönjük. Így van. Átrok, hogy hatalmas öngolt rúgott, de... Ilyen tokodidélyes. Tényleg nem értettük, hogy hogy van ez, de rendkívüli mód örültünk neki, viszont érdekesség, hogy még mindig kieső helyen álltunk a, a 5 nullás megsemmisítő győzelmünk után, és egyébként, amikor már elhittük, hogy a bab is hús, akkor utána mentünk Ajkára. A másik ellenfél, akik ellen gyűlölök minden meccset, főleg Ajkán, ahol ugye bár kikaptunk, és egy kicsit visszarántottak minket a földre, de pont ez a Kozár elleni diadal volt az, amikor én kezdtem azt elhinni, hogy a, felj hogy a feljutás, bocsánat, a bemaradás meg lehet Egyébként vicces, mert Ajko pont előttünk állt ez, ez, ez, ezután a forduló után két ponttal, és lementünk, és szoptunk 2 0 gyakorlatilag esélyünk nem volt azon a meccsen, és hát megint ott, ott, ott álltunk két meccs forba vagy hátrányba a bemaradástól, egészen kellemetlen volt. Végre nyertünk két meccset, rúgtunk kilenc gold két meccsen, és... És, és köszön semmit. Igen. Ettől függetlenül én a csontosnál akkor is elhittem, de való igaz, hogy Ajkán, Ajkán tényleg kiábrándult egy picit az ember, és utána jött egy talán egy valamivel jobb időszak. Ez egy valóban emlékezetes meccs volt egyébként. Erről a, ezen a meccsen debütált, ha jól emlékszem a Kántor, és pár perccel később már gólt is rúgott. Tehát az utolsó percekre bejött, és akkor azt hiszem, hogy ő a negyediket, és akkor az átruk az ötödiket. De ezt ellenőrzöm, igen, igen, ott az utolsó két percben rúgtunk még két gólt. Na, ez volt a nyolcadik helyezett. Hát a hetedik, hetedik pontunk pedig a Vasas elleni 2-2 tavasszal, amikor ugye az utolsó pillanatban tartottuk az MB2-ben a Vasast. Ugye ez egy olyan mérkőzés volt, ahol, ahol egy ilyen nagyon feltámadóban lévő ő, csapatunk volt, de összességében azért nagyon szaruláltunk a tabellán, és ez egy olyan lehetőség volt, hogy, hogy egy, egy győzelemmel <kül> azért úgy mentünk volna a nyári szünetre, hogy boldogan. Boldogan mentünk volna a szünetre, és ugye ez sikerült, és győztünk a Vasas ellen idegenbe. Kettő-kettővel? Kettő-kettővel győztünk, igen. <gül> hát győztünk, gyakorlatilag győzelem volt számunkra. Kettő-kettő ide, és hát pillanat hedonisták voltunk akkor, mert ugye igazság szerint nagyon örültünk annak, hogy a Vasas az MB2-ben maradt, és boldogan melltünk haza emiatt. de azért azt tudtuk, hogy a következő szezonban pedig a nyakunkon marad a Vasas, de mi mégis boldogan mentünk haza, Hát ettől szép a foci, meg a szurkolói lét, úgyhogy most birkózzunk tovább a vasassal, de egyelőre ismét csak nekünk áll az ászló, úgyhogy ez egy, ez egy jó pillanat, és egy méltó lezárása volt a szezonnak, attól függetlenül, hogy nem nyertünk. Nekem nagyon megmaradt, hogy az utolsó pillanatban, kazotikba az Otikba kihagyta azt a a, fejest, a kapunk előtt. Hát ott mennybe mehetett volna a vasas, Otikba, de mellé ment. Igen, és akkor még utána egy jó fél órát maradtunk a stadionba, és egy ilyen hatalmas kis volt ott az üres lelátók előtt, de az egy nagyon-nagyon nagy élvezet volt ott valahogy így jól. Hát ilyen esetben meg kell ragadni minden pillanatot, amit ki lehet élvezni, és, és lehet, lehet örülni neki, ennek Én vagyok is. a híve. Ott fejes előtt volt egy kapufánk egyébként, egy uh, zicserből. Ja, Tehát azt igen. eldönthettük volna így is. Egyébként ez, hogy hát havasas, nyer feljut, nem találkozunk velük jövőre, valljuk meg őszintén számomra az... Uh, az inkább csak ilyen a sebekkenegetése lett volna. Én abszolút azt akartam, hogy a saját stadionjába a vasastól vegyük el a feljutást, és szerintem azért a nagy többségünk így volt. Tehát nem vagy-vagy, igen. Ja, hát abban az évben, hogy most hetedikek vagy nyolcadikak vagyunk, kb. ez múlt ezen a mérkőzésen, végül nyolcadikak lettünk. Ha megvan a győzelm, akkor hetedikek. De hát ennek a menetnek tényleg egy tétje volt, hogy kibaszunk el vasassal. Hát ez nem? is kérdés így volt. Így van, hiszen tudjuk, hogy ősszel hát minden alkalmat megragadtak a csipkelődésre, különböző fórumokon, ők már az MB1-ben látták magukat, minket az MB3-ba, és azért valljuk meg őszintén így. Azért jó érzés volt, hogy hát akkor jövőre azért, ugyan, ugyanezekkel ugyanitt. Igen, meg azért tegyük hozzá, hogy most képzeld el ezt a tabellát vasas nélkül, tesz az MB2-t, hogy legalább van egy meccs, amire föl tudjuk húzni azt, hogy, hogy rangadó, én ez és... a már tudtuk, hogy a Videóton kiesett, tehát már számoltunk az hogy idény. Ja, hát a Videóton, de azért nem baj, hogy a is van, ideen. ami Igen. olyan, hogy van egy kis több pikantérjája, mondjuk mint egy bv 1 elleni, vagy egy Kozár Misleny elleni mesnek, úgyhogy azért így izgalmasabb az MB2, hogy vannak ellenfeleink is. Igen, azért nem lenézve az ellenfeleket, bár kicsit, de, de hogy, hogy azért nekünk nem természetesen ellenfelünk a többséget, mi, mi azért örülünk, hogyha ilyen vasasok meg Videótonok vannak Persze. itt, mert ezt, ezt tudjuk értelmezni. Persze. Erre föl lehet kicsit pörögni, erre jobban lehet kicsit készülni, van egy kis pikantériája. Most azért a karcag a karcagnak nincs. Tehát ez most nem lenézve, vagy bármi esmi. A hát múlt én. az múlt. Na, ja, ez volt az év hetedik Igen. talán megemlékezetesebb pillanata, és meg jövök, nekem a, nekem a kecskeméti szarrázás, az a félórás mérkőzés maradt meg, az egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon fura élmény volt az év, amióta elkészültek ezek a modern stadionok Magyarországon, és ugye mi azért stabilan nem egyes csapat voltunk, erről a szakadó esőről úgy elszoktunk tőle, hogy mi szarázhatunk egy mérkőzésen. Nem is tudom, nekem volt egy talán egy soroksár elleni kupamátch. Volt, ahol elásztunk, meg. Siofokon, sokszor vagy vagy aztán volt Győrben, amikor kikaptunk 4-2-re 2014-ben. Általában biztos van erről egy statisztikád valamelyik excel be de esős meccsen általában a szerencsét szokott hozni nekünk. Tehát nem úgy, mint a válogatott szünet, ami tökéletes, hogy van, és utána de van időm. Elbassza... ha arról is van egy statisztikád, akkor ez valószínűleg a legnagyobb bullshit, ami létezik, hogy erre hivatkozik valaki kis Pesten, de az eső az, az sokszor hozott szerencsét nekünk. igen. Hát. Most azért annyira nem. Most nem, de most egy, egyébként a, én örültem, hogy azt a meccset úgy lefújták, mert már konkrétan sans. Mi ez az útmás? A zajt elnézést, itt most nem fogok vágni, tehát ott tartottuk, hogy hát egy, meg ugye beszéltünk már arról, hogy voltak már ilyen, ilyen mérkőzések, ebben ugye az volt a furcsaság, hogy ezt lefújták ezt a meccset a 30. perc táján. Ilyen volt már amúgy? Volt, kikerestük, akkor nem emlékszem. Majd belinkelem a egy adásnaplóba. Nagyon ritkán fordul az ilyesmi elő. Igen, ha jól emlékszem, a, talán a 60-as vagy 70-es évekből egy, egy komló elleni meccset találtak. <gül> az a, nem sok ok, tényleg. Igen, a, a, azért a, a Kálmánban lehet bízni, a kaszás Kálmánban ő ő azért emlékszik az ilyenekre, vagy, vagy tud róla. De ez egy, mondom, nekünk az én, legalábbis az én szurkai pályafutásomban ez egy ilyen új élmény volt, hogy, hogy félbeszakítom. Hát Szerencsére nagyjából mindenkinek. Hát meg ugye isza. a folytatás és az első meccs között az volt a nagyon nagy különbség, hogy mind a kettő baszot reménytelennek tűnt, szóval ez volt talán a játékban a pályán a mélypontja a szezonnak, tehát teljesen ötlettelen, és, és, és hát ugye mondhatjuk, hogy a Vasas mellett a Kecskemét a másik nagy riválisunk a fejútást tekintetében szerintem pont olyan kell őket venni, mint a Vasast, úgyhogy... Ja, a kecskemétel számolnunk kell, úgyhogy mindenképp kell igazolni, hogy ne ők igazoljanak. És ugye az a kecskemét volt az, ami, ami minden stereotípiát hozott, tehát hogy pont a, az esős meccs előtt cseréltek edzőt, és egyre helyett jött a tímár, aki azonnal megölte a játékunkat az látszott fél óra után. Majd a milyen pekünk volt jött a válogatott szünet, ahol, ahol mi általában túl gondoljuk a dolgokat, az ellenfelek meg nem gondolják túl a dolgokat, és a válogatott szünet után mentünk le egy hétközi meccsen kecskemétre ahol a tím megint megölte a játékunkat, és olyan műszerűen, hogy 11-essel végül Igen. be is húzták a meccset. Na de erről a, erről a szarázásról még egy, még egy annyit, hogy, hogy emlékszem, még picit késve értünk oda a stadionhoz, még volt pár perc a kezdésig, és még kin voltunk a parkolóba, le akartuk rakni a táskánkat, meg vagy egy kocsiba bedobni a cucainkat, és pont jött ki a, Szamo, a, a Szamosi, a, aki a klubnál valamelyik utánpótlás csapat edzője most, ugye az öreg Szamosi, és ránk nézett, hogy srácok, srácok, hozzatok valami esőkabátot magatokkal, mert, mert nézzétek már fel, hogy mi van az égen. És akkor abban a pillanatban, hogy jó, akkor bedobjuk az esőkabátot, és hát így 10 perc kiderült, hogy, hogy egy elég jó tippet kaptunk. Én Kiváló már... meteorológus a szamosi, ezek szerint. Hát mondjuk, mondjuk, ha lett volna annyi eszünk, hogy a hátul mögött és fölnézünk az égre, akkor mi is ne láttuk nézze. volna. <gül> hogy itt problémák lehetnek, és akkor volt nálam egy eldobható esőkabát is, meg egy ilyen állandó, és akkor valamiért elvittem... Több mit. esőkabátod van. Tehát. É, bevallom... Nagyon felkészült vagy. Nekem, nekem még mindig megvan az a régi rutin a, a régi stadionokból, hogy a, a hasításiba berakok egy ilyen eldobható ilyen poncsót, hogyha esne az eső, Én minden a... meccselőtt napokig nézem az időjárás jelentést, és <gül> több forrásból tájékozódok. Én nekem időjárásfét is sem van, úgyhogy mindig, mindig nagyon felkészült vagyok időjárás tekintetében. Miért nem hívtál fel a meccselőt? Elmondtam volna neked, hogy... Mindig nálam van ez a poncsó, tehát még ja, nyáron hát is. Tehát, hogy ez az, ami... Ez, meccsem... ez beteg. <gül> megszokás, ki tudja, hogy mikor lesz rá szükség, és emlékszem, amikor elindult a, a meccs, és elkezdett esni az eső, akkor a spori egy idő után lefújta, hogy, hogy a pálya alkalmatlan rá, de mi valami ott maradtunk a lelátón nagyon sokan, a, én a Gábor barátommal átsorogtunk, és a Mondta, hogy ő, akkor ő lemegy, mert már ázik. Tudtam neki adni egy esőkabátot. Hát hát, hiszen, hiszen kettő, kettő volt van. nálam, egész véletlenül. És azt vettem észre, hogy egyébként meglepően sokan ott maradtunk a lelátón, és, és azt a szakadó esőt végig tomboltuk, végig szurkoltuk. Majd egy jó fél óra múlva jött ki a Spori megnézni a, a pályatalaját, talaját. Jobb itélt, nem lett. Jobb nem lett. Úgy ítélte, hogy játékra alkalmatlan. Egyébként nagyon érdekes, mert beszéltem kecskeméti ismerősökkel, és hát a pálya a vízelvezetése meglepően jó minőségű, tehát két-három óra múlva már bővel játékra alkalmas volt. Sőt, ha minden igaz, állítólag másnap már locsolni is kellett, hogy ki ne égjen a fű. Szóval ilyen, ilyen egészen elképesztő pekhünk volt azzal a meccsel. Mondjuk én örültem volna, hogy kihúzzuk az a 0-0-al, és nem kell visszamenni Hú, egy, hát igen. egy 1-0-ás szopásra. Bár még az is egy vicces meccs volt, mert nem tudom, emlékeztek-e, akkor egy ilyen hatalmas dugó volt az m 5 az se volt biztos, hogy leérünk ilyen nagyon fura volt az Ez a... az egész Kecskemét elleni meccs el volt átkozva, tehát egyedzőváltástól igen, igen, igen. Szempontból... kezdve időjárás, maga mutatott játék, tehát vannak meccsek, amiket nem nyerhetsz meg, mert megvan írva, és igen, ez Igen, tavasszal, tavasszal vissza kell vágnunk a Kecskemétnek mindenképpen. Igen, hát azért hazai pályán talán jó sok nézővel az, hogy van az így viszonylag kóra, meccs az március vége lesz talán, vagy március közepe, valahogy így jól emlékszem, de azért meg ki is jöhetnének. Hát meglátjuk, hogy addig a vasasra kell jobban koncentrálnunk, vagy a kecskemétre, vagy mind a kettőre. Hát vagy csak magunkra, hiszen hát az az nagyon a vezetjük a bajnokságot. Az lenne a legjobb, igen. Na, Jerry, <coughs> ha van egy elátkozott mérkőzés, akkor volt egy másik mérkőzés, igen, volt nagyobb. egy a jó mérkőzésünk is, ugye a Magyar Kupában a debrecen kaptunk, kaptuk, és hát ugye az új kupaszabályozásnak köszönhetően idegenben játszottunk a magasabb, anna rangsorolt osztályú csapat otthonába. És hát konkrétan vezették az ember et akkor. Így van, igen, igen, igen. És hát megmondom őszintén, ez a meccs volt az, ami hetekig arról beszéltem előtte, hogy ki a faszt érdekel, szóval nekünk a bajnokságra kell koncentrálnunk, és utána az a soroksár elleni meccsünk az, az sokkal fontosabb, mint ez, és hogy kíváncsi voltam, hogy a, hogy a fecó ezt el fogja engedni, vagy el fogjuk -e engedni, vagy pedig vagy pedig kiállunk a kezdőcsapattal, de végül is szó se volt arról, hogy elengedjük, és hát tudtólag ez milyen jó döntésnek bizonyult, főleg annak fényében, hogy a sorogsári meccset is be tudtuk húzni. Hát azért ilyen AB <tosz> csapat közöttivel álltunk föl, pár poszton azért belenyúlt a... Igen, hát muszáj, mert ugye nagyon szűk a keretünk, és muszáj volt kicsit változtatni a kicsit tartalékon a soroksára, és hát annyira jól sikerült ez a tartalékolás, hogy ugye hosszabbításba torkolott és talán a 117. percben jött a Zoe Géber bombája, és az egy nagyon katartikus szuperpillanat volt, és ott napokig, napokig minden a Honvédről, a Kispestről és a Győzelemről szólt, úgyhogy az egy igazán hangos ö, siker volt. És hát az volt tényleg a legszebb az egészben, hogy ezzel abszolút nem számolt szerintem senki. És milyen jó döntését hozott a feckó, ugye a Paujevic visszakerült a csapatba, ugye Igen. az ő góljával e, lett meg a hosszabbítás. Én nem, ugye azt mondom, ezt a paujevic bármikor nyugodt Szóval ö, nem a világ nagyobb spillere, de egyrészt még gollövésre is alkalmas, másrészt meg azért a védelmi feladatokat rutinosan lehozza, úgyhogy... Ö, igen, én, ő is én simán betrakom őt. Ő is olyan játékos a keretben, amiből sajnos nagyon kevés van, aki több poszton is használható. Igen, ugye hát ő a... szélen is használható, akár négy vagy öt vélemség. Be a védőbe is. Hát a védelmünkben az a jó, hogy szerintem azért nem kell véde, védőt igazolni, mert ezt úgy variálod gyakorod, arról még nem is beszélve, hogy ugye egy meg se játszottassam is belső védőt, amitől én nagyon féltem és barom jó volt, most nem tudom, melyik meccsen volt valamelyik hazain. Tanária játszotta. Szóval, a védelmet azt román lehet variálni. Tehát a védelemre én azt gondolom, hogy meg vagyunk egy középpályás kéne, meg egy center, valaki mondja, hogy kapus is kéne, de hát az szerintem az kéne. a kapus, kapus az nyárig megvan a kapusunk utána, utána kéne. Nincs az az opció, hogy én a tújvet kivegyem a kapuból. Nincsen jelenleg. Az nincs, de én azért örülnék, hogyha hát ha, ha ha elkezdenék felépíteni Így valakit. Így van. De hát akkor, ha valakit igazolsz, annak egyértelműen jobbnak kell legyen, mint a dúsnak, de végig el kell fogadnia, hogy a padon ült fél évig legalább. De És tetszend. akkor a Debreth mb 2 ül a padon, de az MB1- Hát, hát ez, ez érdekes, meglátjuk, hogy ez, ez hogy gondolkodik a, a vezetés. Na minden esetre ugye még rátett a katartikus élményre egy Debrecenben, hogy volt egy ilyen nagyon komoly varozás is, és Ugye, ő, mert a, a kupában van var azokban a stadionokban, ahol, ahol már ki van, építve, van. Igen. Igen. Hát ez is milyen érdekes, hogy valahol van, valahol nincs. Mindegy, itt volt var, és nagyon hosszú varozás után vették el a gólunkat Les miatt, és ezt a helyszínen nem is tudja mindenki. De a tévében mondták, hogy nem működött rendesen a vonal technológia, azért tartott ilyen sokáig, és azért mutatták meg a, a bírónak is ezt a jelenetet, mert valami technikai technikailag nem stimmelt, és azért is hívta oda magához talán a két csapat kapitányt, hogy elmagyarázza, azért, ha Ilyen hosszasan ez a vizsgálat, mert valami, valami nem működött, és akkor a bíró ezt így elmagyarázta szépen lassan, érthetően a, a feleknek, hogy mi történt, pontosan és hogy történt. És egyébként tévéből többször visszanézve, tényleg egy nagyon-nagyon nehéz szituáció volt, de jól ítélték, meg les volt valóban. Igen, utána többször átpörgettük, valóban egy, valóban egy les helyzet volt, de azt volt még egy meg nem adott gólunk, tehát két les volt lőttünk a meccsen, igaz? Ja, abban. igen, igen, igen. Az, ez egyértelmű történt, az, volt, egyértelmű volt, az egyértelmű. Az egyértelmű. Igen, igen, És én azt mondom, hogy ez volt az a meccs, ami, ugye pontosan úgy kezdődött, mint ahogy azt így bárta volna az ember, hogy, hogy nyoma Debrecen meg is szerezték a Zsuzsák révén a gólt, és akkor fokozatosan jöttünk, jöttünk fel, és megéreztük a vérszagot, és én azt mondom, hogy már sokkal korábban rendes játékidőben is eldönthettük volna ezt a meccset, hogy azok az utolsó passzok, amik úgy tévéből, meg ott a helyszínen könnyűnek tűnnek, ott, ott sajnos nem, nem jöttek össze. Hát a Debreceni de... második fél idő valószínűleg az egész őszünk legjobb teljesítménye volt talán, ott, ott tényleg jól játszottunk, jól fociztunk. Igen, kár volt a hosszabbításért, mert korábban eldöntettük volna, de hát így jött a csattanó a végén, és így maradt emlékezetes, és így is került fel a listánkra ezáltal, úgyhogy... Ja, egészen elképesztő tartalék volt még abban a csapatban. És ne felejtsük el egyébként a napcukiságet, a meccs után ugye a, a M4 stúdiójában a tomboló, Pisont István. Ja, Jaj, tél tél. Nem tudtam, hogy mi a bánatra, fasz, hogy egy Hello Kitty fog most előhúzni, vagy egy Labububabát, vagy mi a facon és volt hogy ez a nem csak, hogy tovább jutottunk, hanem utána Persze. nagyon kedvező ágra kerültünk. Amit Sőt, mi... ja, hát igen, ugye ezt is a Pison Igen, és utána volt egy bejátszás a stúdióban, hogy mutatták, amikor a Pison örült a gólunknak, és tényleg az a gyermeki mosoly az arcán, és ez a boldogság, úgyhogy hát ezért szeretjük a pisont Pistát. Úgyhogy az egy tényleg egy fantasztikus pillanat volt, szerintem tényleg a legkatartikusabb, legjobb, legszebb élmény volt a szezonban, legalábbis az egyik biztosan ez volt. Most hogy mennyire összeér minden mindennel a, a következő pontunk, amit, amit Richmond hozott, a negyedik helyzet, az, ha jól emlékszem, pontos a, a, az a meccs, ami a Debreceni találkozó Én után van, jött a, hétvégén. Hát nagyon sokan féltünk, hiszen egy Én csütörtöki, csütörtöki éjszakában nyúló, hosszabbításos meccs. Rövid pihenőidővel, idővel. van, egy, egy nagyon kellemetlen ellenfél a soroksár. Mindig is az volt, legalábbis soroksáron. Én ott nem emlékszem, hogy jó meccset játszottunk volna. Volt ott sima vereségünk, volt egy döntetlenünk, és az a meccs, ahogy csorogtak a percek, pontosan minden félelmünk beigazolódni látszott, olyan brustolós, kellemetlen, mondanom sem kell, egy gombostűt nem lehetett a vendégszektorban lejteni, bár itt egyébként ezt elég korrektül oldották meg. Igen, szerintem. Mindenki, bejutott, aki mindenki bejutott, aki szeretett be volna. Jutni. És kezdtek jönni a helyzetek, ugye, de nem, és valahogy nem akart semmibe menni. A... Tipikus jelenet volt, tipikus. És pont amikor. Tudod, hogy miért ki a fáradtság a lábakból, ilyenkor ezt szokták mondani? Hát, abszolút próbálkoztunk, próbálkoztunk, de meddő volt az egész, és nem volt benne senki. Be az az extra húzás, amit. Bár a gól előtt hozzáteszem, hogy azért ott a gyurcsok avargatta a szélét, és volt egy kipattanul labda a kapufáról, talán ott a Paujavics fölé van. vágott. Szerintem az ajtóablak volt, és annál sokkal nehezebb helyzeteket is megoldott már a Paujevic, Úgyhogy ott azt már behúzhattuk volna korábban is, azt is. De hát hála jött a csattónól a végén. Annyit még hozzátennék el ez a soroksári mélyecshez, hogy nem csak szarmecseket játszunk ott, de én az egész körítést úgy, ahogy gyűlölöm ezt a soroksári vendégszektort, ezt az egész utat, ami, ami oda bevezet. Fú, én utálom, nem akarok soha az életembe többet soroksára menni. Hát ezzel nem vagy a lehozó. Örül. Tehát amikor utána meg kell állítani a forgalmat, hogy a stadion mellett egy csomóan a parkolóautókhoz el tudjanak osonni, terminál. Az a büfé, a sose fogy a sor, sose készülnek ránk megfelelően. Utálom a sorogsári milliót, nem, nem akarok soha oda menni. Igen, ez amikor van ez a kis csapat romantika, hát a sorogsárnál nincs Semmilyen meg. Romantika semmi romantika nincs. Elmúlt, tehát szerintem ki, kezdünk kinőni ebből a romantikából. Még Móron jól éreztük magunkat mondjuk, de ott tényleg meg volt. Ott, a... nagyon, ott nagyon korrekt ott volt, volt romantika, mindenképp. egy sorogsáron semmi nincs, itt a rideg, szürke, a rideg valóság van, szürke rideg valóság. Így van, tehát azért teljesen más, hogyha a Magyar Kupa kapcsán tényleg leutazunk olyan helyszínekre, ahova soha nem mennék. Mor, pont ilyen, egyéb iránt, vagy annó, volt egy emlékszem. emlékszel? Ja, hát annak van egy, egy romantikája, romantikája ennek, ennek de semmi. Sorogsárknak, évről évre, semmi. Semmi. Semmi. Igen. Vagy Én nem tudom, hogy miért akarod bárki egyetlen futballozni is. Annál csak csákver megfejthetetlenebb számomra. Mert e a másodosztály a Hajaj! Hát igen, az is, az is. Az is komoly lehozó faktorral rendelkezik, igen. Jó, Attól, ezeketől a helyszerektől, hogy Ajka is festőibb és szebb is. Igen. Hát ez is, ez is egy erős érva mellett, Reméljük, hogy ez az, az MB2-t Igen. Ez egy szörnyű dolog. Tehát akkor csontos a soroksár ellen. Igen. Ugye ez a, hát mér... ott is. Az az ünneplés után tényleg az a katartikus pillanat. Tehát igen. négy napon belül másodszor. Hogy, igen, igen, igen, igen. Hogy jött a gól. Az utolsó másodpár. Ilyenkor meg. szeretek egyébként, néha vannak ilyen perverzióim, hogy vasas szurkolói fórumokat olvasok, és ja. már, már örültek, hogy izé, hogy nem lesz meg nekik, ja. és akkor utána napokat morfondíroztak azon, hogy hát csalás volt, meg, meg azért Sjártok elintézte nekik, ezt ha ja, volt igen, annyira úgy, volt, igen, volt a Úgyhogy az elnöke. A... Fő támogatója a vasosnak. De hát ez mellékes ilyenkor, ugye ezt, <gül> uh, Igaz, volt egy, egy dolog nem érdekli a tények. <gül> ja, ez egy, tényleg egy, egy felemelő pillanat volt, hát egy óriási... Hát, én, igen, viszont hát ké... milyen, milyen sikeres hetet zártunk, tehát így fölraktuk a koronát az egész időszakra, úgyhogy ez nagyon nagyon jól jött. Na, a top három, úgymond, hát csak a... három pontunk van hátra. És megint egy soroksár meccs fog Megint egy sorok hiszen hiszem el ezt a sorogsár Jó, de tényleg. ez most egy értelmezhető stadionban azért az a hazai pályán volt, még tavasszal, mégpedig pedig Kántoró lózós a soroksár ellen, ami szintén az utolsó percek egyikében született, ami szintén egy ilyen a katartikus pillanatoknál tartunk. Ráadásul ez egy olyan meccs volt, ami hát még mindig a kieső helyen álltunk. Március közepe van, még bőr. Tehát Valamiért Nagyon-nagyon tehát nagy hátrányból indultunk, tehát az tehát egy ilyen egészen mérhetetlen hátrányból indultunk, és ezt a meccset megnyertük, és még így is kieső helyen maradtunk. Tehát, nice. tehát konkrétan 22 pontunk volt 20 forduló alatt a, a meccs után, és ez a meccs is, hát mondjuk azt, hogy egyébként jól indult, mert a Szabó Alex az elején megszerezte a vezetést, majd ahogy azt kell, megfordította a soroksára Bozsik stadionban, és a, a második... temetés? De, De akkor meg is fagyott a levegő a Bozsikban. Hát konkrétan második fédő, elején rúgtak gyorsan két gólt. Tehát ott átnunk, hogy fél óra van hátra, megint szopásra állunk. És, és full kieső helyen. És az, ahogy az egész tavaszunkra jellemző volt, nem tudom, emlékeztek-e, tavaszra meglepően sok öngoltruktak rúgtak ellenünk. Tehát volt Tatabányán, a, a is. és így van. És itt is egy öngollal sikerült egyenlítenünk. Majd a 75. percben, majd utána azért tényleg azért nyomtunk, nyomtunk, nyomtunk, nyomtunk. És... Nem mondom, hogy odaszögeztük őket a kapujukhoz, de azért benne volt a lehetőség, hogy még gólt fogunk találni. Az Istennek nem ment, már, már tényleg ott tartott. A, a, akkor még a, a kántor még egy ilyen cserejátékos volt, tehát még nem ő volt a kezdőcenter a csapatban, hanem hát akkor még itt voltak más játékosok. Ha jól emlékszem, ezen a meccsen a pinte kezdett, talán belső csatárként talán ő volt. Mindegy, igazából lényegtelen. És akkor bejött a Kántor, akkor mi mindig nyomtunk, nyomnak is voltak helyzeteik, mert egy 85. percben egy, egy, egy, egy 12 méterről beollózta. Tehát így jött egy gyerek a svájci ötödosztályból, alig tudtunk róla bármit. Szittuk hetekig. Jó, de hát, érted a lekádereztük. Tehát, hogy megnéztük, hogy ilyen toszkán ligákba volt pár gólya, meg a, mit tudom, a LinkedIn profi alapján ilyen szoftverfejlesztőként próbálkozott valahol Olasz igen, Országon, igen. Ilyen, ilyen egészen furcsa múltja volt a gyereknek, és hát jó, nyilván volt már gólja, hiszen arról beszéltünk, hogy a, a mislen ellen már betalált, és akkor itt, itt semmiből baszki jött egy figura, és ollózott egy gólt, amivel, amivel megvertük otthon a soros,át egy olyan meccsen, ami teljesen kilátástalan volt számunkra. Nekem az egy ilyen, nem is tudom, az egész tavasznak egy olyan pillanata volt, ami... Ami, ami megindokolta, hogy én miért szeretek meccsre járni. Tehát ott, ott minden érzelem feltört az emberből, tehát egy ilyen, a katartikus szót ma már nagyon sokszor használtuk, egy kicsit elcsépelt lesz, de ez egy, tényleg egy olyan pillanat volt, hogy, hogy, hogy önfelettel lehetett ünnepelni és örülni hát a, az mb 2 helyén. Hát hogy mi ezt az embert szíttuk hetekig, és azért jó néha az ember, ember csalódik a saját megérzésébe, pozitív irányba, és akkor ez még rárakott egy lapáttal, hogy a a kántor, akit szíttam két hétig, legszebben megölelném. Igen, így <gül> <zsigyom>, végszem. <gül> Endre Laci, aki tudjuk, hogy szeret pikirt lenni, mondta, hogy ne, a kispest az, <gül> Kis az egyetlen csapat a világon, aki azért igazol labdarúgót, mert az pukája jó röplabdás volt, és akkor hát ez a Kevin elkezdett varázsolni, ugye tavasszal nem az első és nem az utolsó ilyen ilyen gólya volt. Igen. Telérűsztel nem láttuk még gólt lőni, meg rádölni 16-ról elforgácsolni a lécet, vagy gólt lönni, de sarokkal, fejjel, ollózva Igen, úgy nem. megy. Kis Tehát, jó lehet, lenne, hogy nem tud rúgni. <coughs> Igen. Jó lenne, hogyha, hogyha ezt a formáját visszatudná nyerni, és jönnének tőle a gólok, mert abban most sajnos kimondhatjuk, hogy ezen az őszön, ezen adós, adós maradt. Igen, azért itt mindig visszatérünk erre, erre a középcsatár kérdése és problémára, hogy azért valószínűleg itt, itt, itt már kijönnek nála azért azok, a, azok a hiányosságok, amik kimaradtak a képzéséből. Tehát ő, ő annak ellenére, hogy itt Magyarországon, Kaposváron talán a, a helyi utánpótlásban nevelkedett. Majd utána ilyen... volt próbajátékon, talán elküldték, Pécsen volt, talán próbajátékon, ott is elküldték. Jól emlékszem. Nyomon követhetetlen a pályafutása, ugye, hogyha az ember ránéz az ilyen, ilyen nemzetközi futbalista trekker oldalakra, azért azt egészen alsó szintekig követik a játékosokat, de nála így is hiányoznak évek a pályafutásából, ami, ami azt jelenti, hogy ott, ott valami valószínűleg hiányzik. És ezeket, Tehát ezeket ezért itt ezért mondom, hogy ő egy ilyen Jolly Joker, akit, akire nem tudsz készülni, és egy húsz egy percre egy ilyen játékos, aki húzni tud egy váratlant, arra szükségünk lenne, de kezdőként sajnos szerintem nem hatékony. Kell, kell, kell valaki más helyére, aki nem Simon Benedeknek hívnak, nem Igrit Farkasnak hívnak, <kül> kell valakit igazolni. Így van, így van. Ő, tényleg egy, ahogy te is mondod, hogy ő, ő az, a, az a srác, aki berakod, és... Tényleg meg tudja húzni azt a váratlan, amire senki nem számolt. Tehát tudod, ott állnak ezek az ilyen kivéhet MB2-es ilyen, ilyen védők, akiket vagy leselejteztek az MB1-ből, vagy esélyük sincs, hogy eljussanak oda. És hogy rutinból letolják a meccseket, tudják, hogy nekik ez az MB2 a pályafutásuk, viszonylag jól keresnek, ezzel még el lesznek évekig, és ők így megoldják a feladatokat. És akkor jön egy ilyen, ilyen kántorszerűs ránc, ami teljesen mást csinál, ami, ami egy, húz egy olyan váratlant, amire ezek nincsenek felkészülve. Mert ezek a tűrhővédők ahhoz vannak szokva, jön szembe, vagy, vagy vesérugom, vagy le tudom szerelni, vagy valamit kitalálok, vagy erőszakkal, vagy tehetségből megoldom, de a kántor nem tudsz mit kezdeni. Ez Most egy... tudod, mit fog Jó, csinálni. Más, az eszembe jutott egy ilyen párhuzama a kántor és a Daniló között. <gül> Ez... <gül> Erre szerintem senki nem volt felkészülve. De, hogy ő... És nem hü mondta, hogy, hogy ha odaáll egy játékos a 11-es, ez egy ilyen fifikás játékos, akkor így megpróbált kicsit a fejével gondolkozni, hogy, hogy mit akarhat, mire gondolhat, mi járhat a fejébe, és azt mondta, hogy ha odáll a danilo, az annyira nem látsz semmit, <gül> hogy arra nem tudsz készülni, úgyhogy a Danilót azért utálták a kapusok, mert egyszerűen nem, nem volt a nem tudtak a fejével gondolkodni 11 esnél Nem is hagyott ki 11 es És nem is nagyon hagyott ki, talán, amikor elmentünk 11 gólja volt talán a téli vagy szünetbe, és akkor igazolt a Sion, és talán 11 gólos volt, és abból 10-11-esből vagy Annyit nem, de igen sok Valami sok-sok 11-es gólja volt. Ugye ez még amikor ez Supkánál volt, amikor még Győrben nyertünk 3-0-ra, egyébként meglepően jó meccset, a Torgella, meg Ivancsics is rugott volt, és és ha jól van, hiszem, akkor a torgelle is, meg a Danilo is távozott télen. Ha, á, most már itt halványolnak az emlékek. Én nagyon megnéztem volna egy-egy olyat, hogy a Danilo fejel a kukocs bead. Ha lett volna egy ilyen csapatunk, ezzel ez a kettő tudással, képességgel és szerintem... Ők nem játszottak együtt? Szerintem pont nem. Szerintem Pont, pont elkerült nem. Igen egymást? Igen, igen, pont amikor Danilo nem, elment, mert a nagy Laci együtt. azt hiszem nem tartott rá igényt, de most ebben nem vagyok biztos. Akkor, akkor jött a kukocs, és a kukocs ugye egy dolgot tudott tökéletesen beadni, a Danilo meg fejjel volt kimagaslóan jó. Ezt megnéztem volna, ezt a, ez egy tömegpusztító fegyver lehetett volna. Igen, a kukettónak is volt egy, volt egy fura, fura dolga, amit nem, nem hiszi az ember, hogy nb 1 meg lehet csinálni, ez a, a megállítom a labdát, megkerülöm, de ilyen totyogba megkerüli, majd másik ellentétes lábba a külsővel beadja. Te de neki volt egy olyan skillje, ami mindig működött. Tehát ami, amit olyan tökére fejlesztett, ami más játékosnak mondjuk nincsen begyakorolva. És ez ha tetszik, ha ez működött. Mondjuk egy védő volt, és védekezni nem nagyon tudott, <gül> de, de beadni az speciál ment neki. Én nagyon, engem nagyon szórakoztatott, én nagyon szeretem azokat a játékosokat, akik szórakoztatnak engem, ö és... Hozzátesznek valamit a, a meccshez, egyébként a kántor is ilyen, hogy hozzá tud tenni. Igaz, ő ilyen egy-egy pillanatokkal, a kukettó meg az egész meccsen. Egyébként, ha már Danilot említettük, akkor szerintem még egy kicsit vájkáljunk a múltba. Egy játékosunk, egy csatárunk volt, aki normális gólt nem tudott rógni, de null szögből kapus hasa többet is, ő abász volt. Tehát nem tudom. Kinek van ő meg? Abbas Ananas. Megvan. <gül> <gül> Nehéz elfelejteni a jó Dieng Abbas. Abbaszt. <gül> Igen. Ismerős ma a Facebookon. Oh, oh. Mikor ünnepli a névnapját? Dieng vagy Csejik napon? Vagy <gül> Abbas napon. Igen, ő is egy vicces figura volt. Emlékeztek, hogy a Hemingway rendszeresen kölcsönadta valahol a Laoszban, meg Vietnámban, vagy is, És mindig egy évvel hosszabbított, és akkor mindig visszajött, és visszajött, és megint kölcsönadott. Azt hittük, már rég nincs a Nábász, amikor még mindig a honlapra egy hír, megint kölcsönadtuk, még itt van. Ez kicsit, amit a Délceg, hogy így szerintem már évekkel előtte leírtuk, és akkor még egyszer csak kiderült, hogy, és akkor végleg értékesítettük Délceget. Ő még itt volt. De nem is tudtunk róla. Hát, régi szép idők. Messzire, Vietnami konyorottunk Soroksártól. <gül> nem, nem, nem tudom összekötni. Détári volt egy zó soroksárnál, mert Détári játszott. Ö, viet... Nem csak, volt mi, edző edző sokan említettük Soroksárt, és végül kikötöttünk ebből a szvétnami <gül> kalandjánál. <gül> Jó, hát akkor menjünk át földre. Menjünk. Már jártunk majd. Hát, ha már esős évszaka, hogy megint egy esős meccs. És... Nem tudom, hányszor említettük eddig, hogy abszolút nem szám. Minden előjel arra, oh. arra engedett következtetni, hogy hát, hogy is mondjam, nem lesz egy könnyű meccs. És itt volt ez a vasas, ami nem tudom, hét meccse nem kapott gólt? Ö, igen. igen Ö, tudom, nálunk nem. pedig... Hát, Ezt felírtam amikor hány volt, de most nem tudnám pontosan idézni, de valami 600 vagy 900 perccel nem kaptak gólt. Így van, és, és valahogy náluk azért mindig jöttek a gólok, Uh, jó, még volt egy-két 0-0-os meccsük, de hogy kapni nem igazán kaptak, és hát a mi keretünk erősen fokhíjas volt. Hát erősen fokhíjas volt, reggel, reggel jöttek a hírek, hogy ö, Fosós, Hányós, Lázas, ez meg az, és amikor már az ötödik embert hallott pont a hmm. el akkor úgy vagy vele, hogy tudod mit, akkor a reménytelenek nyugalmában menjünk, és basszuk meg őket, de és, te ez, te, de, és már, pontosan ez történt. De Gyerko, már amikor az fáj, hogy úgyisztem, már a Sigér is megsérül. A, sérül, a Cserét cseréjének <laughs> szallagszal, vagy ö, insza, vagy micsoda? Valahely lesz, ahely lesz, elszakadt az, az, az egy lesz, Kuka sajnos? És, hát számomra, nem hozta meg az optimizmusomat, hogy pár órával a meccs előtt sikerült nekem is egy izom szakadást összehozni a Berlinban. Tehát, Tehát én... nem csak a csapata, a szurkulók is sérült el... érkeztek. Tehát ugye ez az ősz meccs, amit azért hát én is vártam, hogy megyek majd, ob stb. Hát nem. Tehát végső soron örültem, hogy a meccs előtt valaki hazatorot vinni egyáltalán. Úgyhogy de... én ezen a meccsen kincse voltam. Sajnáljuk. Milyen a tévéből nézni egy ilyen meccset? Hát fura. Más. más. Igazából a hosszabbítást értem meg, talán nehezebben, mint hogyha ott lettem volna lelátón. Tehát amikor vártam már, hogy fújja már le ez a köcsög, mert pontosan láttam, hogy a helyszínel ellentétben, hogy még mennyi van hátra a hosszabbításból. Én ilyenkor nem szoktam stoppert indítani a stadionban. Rögeszmésen. Ö, nem, tehát az a gyengék menedékem. Én ugye egy perc után az 5-6 perces hosszabbításokat... Idő, volt, idő, igen, idő. már! Mi volt-e? Igen, és hát ugye második perze megjött a Vasas 11-es, ami mai napig nem értem egyébként, hogy... Miért? Hát úgy Mert tűnt hogyan? a bírónak egyszerűen, a, úgy esett, úgy húzta el a fejét, hogy az tűnhetett úgy szemre, hogy fejbe tehát rúgták, de nem a pillanat rúgták pillanatig, fejbe. Addig a pillanatig, tehát ugyanaz a flow megvolt, mint ami végül a kecskeméti vereséghez vezetett, de itt valahogy máshogy lett. Ja, és tegyük hozzá, hogy kecskemétel ellentétben egy ritka ellenszenves szurkolótábor fogadott minket, és hát jól esett volna, jól esett volna elrontani az örömüket, meg az, hogy ők várják, ugye az első helyen. A... Hát hat ponttal léphettek volna, meg Igen. Ugye ezt ma már mondtuk, hogy az egy nagy lehetőség volt nekik, és nem tudtak vele élni. Pedig ugye még a 11-es is ott volt. Tóth Tótmiláról még annyit szeretnék elmondani, hogy ő kétszer koronázza meg magát, annyira beképzeltnek tűnik a Pali. Egész héten áldozott magáról, hogy minden meccsen gólt le a Honvédnak, és hogy mennyire utálják. Hát, haver, még mindig csak egy MB2-es labdarúgó vagy, úgyhogy. Hát gondol, de hogyha az öt magyaros szabálynál nem vásároltak senki az mb 1 be akkor, akkor ott, ott azért lehet valami gond fejben talál, hogy nem akarja senki az öltözőjében tudni. És egyébként, ha már Kentort megemlítettük, azért az első gólban azért oroszlán részt vállalt. Hogyha tegyük hozzá, hogyha jó Kevin nem is szórja a gólokat azért az előkészítésekben. Nem az volt, ami ez nem ért hozzá. Hát igen. Viszont ilyen... ő csúsztatta meg. Tehát, Talán hozzáért egy picit de. Nem, ő, ő csúsztatta meg, és amiből az maga a támadás elindult. Ja, ja, ja, ja. hogy mielőtt a pintéhez kikerül így a labda. Igen, van, van, így van. Igen. Mert ugye utána a kapu elő is megérkezik, és a pinte beadása az. Hát... Viszont elvitta az embert, uh, most már csak labdára csak érkezni igen. kellett is. És... Megy hónapbe kellett passzolnia. Egyébként ez is egy olyan dolog, hogy, hogy idén ez a második ilyen meccsünk volt, nem tudom, emlékeztek-e a Kisvárda meccsre az utolsó tavaszi fordulóban, amikor, amikor el volt tiltva az edző, tehát a feckó összegyűjtött az öt sárgát több játékosunk el volt tiltva, sérült volt, és akkor úgy játszottunk az, az akkor már talán bajnok Kisvárda ellen. És utolsó negyed órába szórtunk nekik egy hármast, egy ilyen teljesen felforgatott B csapattal. Hetyei szilveszter. Hetyei szilveszter gólt lőtt, tehát hogy megyeri bemutatkozott a kapuban. Tehát, hogy Jevics kipókálózta, jól emlékszem, a igen. sarkot. ami egészen furcsa volt, és a, mond, mond, mond, mondtam is a Tamásnak, hogy ha, ha most a vasas ellen kikapnak, akkor, akkor pontosan tudni fogjuk, hogy mi a különbség a két tartalékos meccs között, hogy ő a padon üle vagy nem. Tehát úgy látszik nem, nem rajtamult. De hogy ez a vasos ellen is, tényleg úgy mentünk oda, hogy nincs Tehát, hogy ezek Abszolút ezek... az eséták nyugalmával mentünk, és akkor kérlek szépen a Excel táblázatotba húzzál be egy csíkot, hogy esős meccset nyertünk. Így van, és ami, ami megint nagyon kellett, és ugye ez volt a, szerintem a tavaszi utolsó fordóban és a fáj utcában, hogy a, a vasasban, meg a vasas közösségében nincs meg az a plusz erő, az a plusz többlet, hogy ezeken a pillanatokon átbillenjen. És szerintem a, a jelenlegi kispesti közeg, ez a szurkoló keret viszony, ez meg tudja tenni azt, hogy ha, ha, ha minőségileg alacsonyabb szinten is van esetleg a keretünk, sok a hiányzunk, akkor is, hogyha egy olyan ellenféle lépünk, vagy egy olyan ellenfél ellen játszunk, akinek nagyon fontos az a mérkőzés, mert tényleg a vasasnak ez, ez gyakorlatilag, gyakorlatilag feljutás közelébe hát abszolút, lőtte volna őket. Hát pont, az, az jól hangzik. És, és mi át tudtuk billenteni, át tudott billenni ez a csapat valahogy ebbe a kombóban, és, és, és milyen lett az a mérkőzés. Szerintem... És a vasas olyan, hogy talán egy kommentbe olvastam, hogy a vasas minden meccset megnyer, kivéve azt, amelyik fontos. És a, a forduló pontokon mindig valahogy elbasszák. Így van. Hát így Isten van, van. őrizze meg jó szokásukat. De van, ez, ez, ez valószínűleg az, az, a, az, a, az a közösség, ami itt, itt Kispesten van, az valószínűleg tényleg annyira erős, hogy, hogy ezeket a pillanatokat megtesz, és a Vasosnál valószínűleg ez nagyon-nagyon hiányzik. Tehát ifisták Mindegy. léptek nálunk pályára azon a meccsen, volt, volt debütáns is egészen konkrétan. Igen. Ez hát. ennek, ennek fényében ez a, ez a győzelem ez le a szóval ezt, ezt nagyon nem vártam reggel, hogy ez lesz. Én már egy X-et reggel aláírtam volna, Hal, hal, halva a sérüléseket, meg a betegségeket, úgyhogy én ezt az X-et aláírtam volna. Hát a Fetko megint nem írta alá, úgyhogy csak úgy, mint Debrecenbe. Én már az, ott is azt mondtam, hogy egy tisztes helytállással lehozzuk, koncentráljunk a soroksára. Hát hála Istennek, hogy ő nem így gondolkodotta, hogy én, mondtad, én ezért, ezért emelem a kalapom előtte. Mondtad egyébként, hogy nem értjük idén, hogy hogyan jönnek ezek a meccsek, hogyan nyertük meg. Itt is, amellett, hogy a srácok tényleg mindent beleraktak. Tegyük hozzá, az is szerencsénk is volt, hiszen korábban ellenünk egy évvel korábban berukták a helyzeteket. Most igen. meg nem. Hát most meg a tújvel védik őket, igen. A tújjal. A fordulóponthoz érkezik a mérgezés. Nem egy ilyen meccsünk volt, elég csak a csákvár elén legondolni, hogy... Sőt, még azt mondom, a Fehérváron is volt egy óriási Hogyne. védése. Sőt, nem, nem is tudnám felfelezni, mert 5-6-7 szituációról beszélünk, amikor Kélezet helyzetben jött az ellenfél, fogott egy nagyot, és mi rúgtunk belőle volt. Mindig 1 szóval... 0 Az idény úgy kezdődött, Igen. hogy egy 0 vezetünk valahogy az elején, és utána jön egy óriási tújvel a félés. Mindenhol. Buda Igen, forduló pont. pontokból jól jöttünk ki, és ezek az apró dolgok ennyit számítanak, hogy most mi vagyunk plusz háromba. Igen. Egyébként ez a meccs volt az, amivel én akkor is boldog lettem, ha jól érzem magam, hiszen lehetett tudni, hogy egy óriási teltház lesz a vendégben, hogy mindenki egy kicsit ilyen felfokozottabban érkezik, és nagyon jó fogunk szórakozni. Én már azzal elégedett lettem volna, hogyha ha tényleg van egy nagyon jó meccs élményem. De az, hogy még rá tudtak tenni egy olyan lapát, hogy még győztünk is, ráadásul a fájó utcában, a papíron a legnagyobb rivális ellen, tökéletes. Tehát De Debrecen után ez egy Igen. az év talán második legnagyobb élménye volt. Már Most az első jó. az szerintem... Debrecen vasas. Na mi lesz a harmadik? <gül> Igen, hát melyik lehetett az év? Szá ez számomra is talán az egyik legnagyobb élmény, de ezt be Jerry, mert... Hát ugye a legelső székesfehérvári meccsünk ebben a szezonban, ugye, teli vendégszektor, három-nurra győztünk, Baki, Szamosi, Zui Géber szabadrugásból bebaszta, hogy az is felrakott egy pontot az íre aznap, ugye... Hát rég rúgtunk szabadrugásból. 5 volt, ment a tábor, ugye, a, a meccsre, Hát órák alatt, hát alatt elfogytak a a jegyek. minden jegyek, és nem, nem abban a szektorban mi 500 fős, meg 600 fős, hanem talán azt hiszem, hogy 1000-1500 fős, 1200 fős a vendégszektor Fehérváron, úgyhogy ő. És ugye azért számoltunk vele meccselőt, hogy itt mi vagyunk az esélyesebb csapat, hiszen mi már ugye fél éve fecóval dolgozunk, együtt vagyunk, egységesebbek vagyunk, tudjuk, mit akarunk, tudjuk, hogy hogy akarjuk, de hát azért csak ott volt ebbe a, a fehérvárba az, hogy ő, egy fekete ló volt, nem tudtuk, hogy mire számíthatunk tőle Alakul lehetett volna sokkal szorosabb is ez a meccs, de szerencsére, szerencsére teljes mértékben a papírforma érvényesül. De sok olyan meccsen voltunk, amikor nem érvényesül ugye, a papírforma, úgyhogy... Ő... De azért nagyon kellett azt, hogy az elején a Baki befejjelj Nagyon, nagyon, kezve, nagyon, így... nagyon kellett, igen. Így neki kellett jönni, és látszott, hogy ez a fehér vár, ez még, ez még nincs készen az idényre, és hát itt teljes reménytelen helyzetben voltak, hogy ők megfordítsanak hazai pályán. Én egy nagyon szép számú nézősereg előtt tehát... 7 volt, volt, ami MB2-ben. Azt komoly, igen. Azt hát komoly. igen, tehát egy értelmezhető ellenfél, értelmezhető körülmények, nézőszám. Értem, körülmények, millió. És amúgy tegyük hozzá, nagyon korrekt volt a Fehérvári Klub. Ezer forint volt a jegy, ha jól emlékszem. Valami ilyesmi. És tehát nem toltak ki velünk, hogy akkor mit tudom én, 500 jegy, meg 700 jegy. Igazából ott is, aki be akart jutni, az bejutott. És amúgy, hogy mennyit változik a világ, emlékszem, hogy jó egy éve, egy nagyon, na, van ugyebár a Városok, Stadionok, Kocsmák oldal, és ott egy nagyon pikért megjegyzést kaptam, tök váratlanul egy fehérváritól, hogy ő is már az MB3-ba látott minket, mint például a vasaszurkolók, ők pedig kényelmes középmezőnybe voltak az MB1-be. Fél év alatt mennyit változott a világ? <gül> Igen. Igen. Ja. Bennem volt egy pici, pici ilyen revansvágy is egyébként, amikor oda mentünk, mert, a, mert még mindig bennem van az, az hogy, hogy, hogy 2023-ban igazából a videoton is kieshetett volna, és, és ők igazából oh, csak hogyne. húzták az időt, egy pici, jó, utána negyedikek lettek, de igazából húzták az időt azzal, hogy mikor fognak kiesni, mert a videótonnál is látszott, hogy ez, ez egy nagyon lejtőn lévő klub. Ott abban az évben két meccsünk is volt, Egyrészt volt egy Fehérvár idegenbeli meccs, ahol rúgott a videóton egy ne. gólt, amit senki nem látott, hogy bent volt a labda. Nem volt olyan felvétel, ami igazolta volna, hogy bent van a labda, és varozás után mégis megadták nekik. Hát ugye nekünk... ilyenkor az van, hogy a pályán meghozott eredményt kell, vagy a döntést kell megerősíteni, hogyha a var nem, tud, nem tudja cáfolni. És ott a döntetlen egyértelműen akkor is nekünk kedvezett volna és hát ugye, volt ugye az áróforduló, ami tudjuk, hogy alakult. Igen, a varból valahogy jöttünk Egyébként tényleg, ha megtartunk tartunk ilyen varpártiak vagytok, vagy nem? mínusz VAR, több VAR. Nehéz kérdés, mert sok rossz nagyon-nagyon íté... sok rossz ítéletet semmisített meg a VAR, másfelől meg pont a lényeg veszik el. Tehát nem lehet gólöröm, a gólnak. A gólöröm az egy annyira Ez... ösztönös valami, Igen. hogy a futball borsa, de tehát amikor mondjuk 5 perceket varoznak, és végül a sportárs középre mutat, hát az a gólöröm az nem ugyanaz. Kurvára nem ugyanaz, hogy minden gól után várni kell. Jó, jó, ne örülj még neki, még megnézzük 25-ször, és... Szerintem mindig, amikor ilyen nüanszokon múlik a gól, meg milliméterezgetni kell, meg ilyenek, én mindig azt mondom, meg azt gondolom, hogy az a helyes felfogás, hogy azért jöttek ki a szurkolók, hogy gólt lássanak, hogy örüljenek, adjuk meg azt a kibaszott gólt, ne, ne ilyen centiken bohóckodjunk, és ezt az élményt veszi el a var, szerintem a sava borsát veszi el a var. A támadó focit kell támogatni, ha valami nagyon netszes, és nem lehet megítélni minden kétséget kizáróan, akkor adjuk meg. Meg egyébként, amíg mondjam, a játékvezetés nem exakt tudomány, tehát mondjuk a kezezést azt mindenki úgy ítéli meg, ahogy éppen eszébe jut. Mai napig nem értem, hogy mi számít kéznek és mi nem. nem. Lásd a kiesésünk. Ö, addig, addig var által is születnek majd rossz döntések. Én Pont egyébként ez a kész szabály, pont a videóton, amit előbb említettél, egy videóton elleni meccsen, talán a stopira, vagy vagy a vinicius talán az Topira volt, aki a 16-oson belül kezel rúgta magát, és csattanta a kezén a labda, lehetett halani a vendégszektorba, és így álltam, hogy ember csattant a kezén a labda, és nem kapunk 11-es, és utána kiderül tulajdonképpen, hogy ez a szabály. Igen. Ez a szabály. Ha te magadat kézen rúgod, vagy a testedről, vagy bármilyen testedről pattan a kezedre a labda, akkor az nem 11-es. Hogy az miért nem 11-es? Hát ez ilyen véletlen szituáció, ezzel nem tudom... Ez hát nem oké, kicsit... de az egész maga a kezezés is véletlen szituáció, szóval senki nem megy oda, hogy hopp, ebbe beleütök, mindenkinek a kezére pattan csak a labda. Tehát hogyha mondjuk az a saját ötösödön nem úgy ütsz bele, hanem mondjuk a csatár ütöd el a labdát, hát um, mindegy, mindegy. Igen, hogy szándékos kezdezés az a leges-leges esetbe -leges esetben van. Hát emlékszünk az éppárjára. A balra egyébként nekem a legnagyobb problémám, mert ugye mindannyian meccsre járó szurkolók vagyunk, sőt aktívan meccsre járó szurkolók. A, a var az a tévénézőnek szól. A, a helyszíni nézést, a helyszíni szurkolást egyszerűen megöli. És azért is érdemes egy picit a varról beszélni, vagy azért is kérdeztem meg nálatok, hogy mi a véleményetek róla, mert hát jövőre lehet, hogy az mba ben újra találkozunk ezzel a, ezzel a förtelemmel, vagy ezzel a jósággal, franc tudja. Én bevallom nem, nem igazán várom ezt a dolgot, mert, mert hogyha most megnézzük az elmúlt évünket, az elég sok kétes szituáció volt, jöhettünk volna aki egy csomóból jól, egy csomóból rosszul. A soroksári gólunk, amit ugye itt a listán is szerepel csontos gólja, ott ugye eltűnt egy ember a 11-es pont környékén. Azt elvették volna. Valószínűleg elveszik. Igen. Viszont valószínűleg a vasas nem kapott volna a 11-est a második percben. Igen. Mert azt is, azt is kiderült. De így volt, jó, hogy kapott. Én csak azért várom, a mert lesz rá egy-két rudasom. Ennyi. Szóval te már az ember egyre készülsz egyértelműen. É, igen. Na jó van, srácok, milyen év volt ez a 2025 ig így visszanézve? Kurva jó volt. Kurva jó volt, és, és megint csak az a, az a meglátásom, hogy teljesen mindegy, hogy hol, hol örülsz a sikernek, és hol vagy boldog. független ez az egész. Amíg van közösség, van tábor. Szerettünk meccsre járni, addig, addig szerintem mindegy, hogy hol éred el a sikert, csak, csak legyenek sikerek, amik összekovácsolnak, és Minden. szerintem ez a, ez a lényeg. Én nem érzem magam szegényemnek attól, hogy, hogy nem NB1-be vagyunk jelenleg. Nyilván oda tartunk, és ott akarunk lenni, és ott is leszünk, de, de itt is ugyanúgy örülök egy győzelemnek. És most a kisvárdával fog játszani, vagy a paksal, Hát most valljuk be, az, az igazság szerint nem, nem egy nagy minőségi különbség, úgy feelingre. Nyilván a Fradi meg az Újpest igen, de nagyjából ennyi. Jussunk föl, most már végleg, és akkor ne, ne ilyen liftező csapat legyünk, hanem maradjunk is ott, de hát ez a jövő zenéje, én semmivel nem vagyok hajlandó egyelőre foglalkozni még, ami, ami NBA 1-es, mert még, még mindig ott a Vasas, mindig ott a Kecskemét, mindig ott a mezőköves, Tökem tudja, ki van még ott, úgyhogy ezt először is igazoljunk, kettőt, hármat, jussunk fel, azt majd utána beszélgettünk a többiről. Ricsi? Hát azt mondom, soha rosszabb évet. MB2 ide vagy oda. Többször is megelmítettük, hogy honnan indultunk és hova jutottunk. Tehát tényleg katartikus élmények. Még egyszer elsütöm ezt a szót. A riválisainkat igazából saját pályájukon sikerült két kétvárra fektetni. Jó létszámok a stadionba. Bizakodva várhatjuk, hogy a helyezésünk miatt is a következő évet. Az MB1 annyiban lenne minőségi változás, nem a Felcsút, Kisvárda és a többiek miatt, hanem a körülmények. Tehát, hogyha nem lesz több soroksár, nem lesz több csákvár, a legendás egyszék soroskozár Mishlenyi oh, vendégszakló, akkor az ajkai uh, hering doboz. Uh, meg az a itt, hogy. Igen, nincs, ez, ahogy most adnak, nem adnak, uh, igazából soroksára úgyis szar meccsre járni, hogyha mindenkit beengednek, sőt, akkor még kényelmetlenebb. Ettől függetlenül mindenki jusson be nyilván. De... Nagyobb a sor a bífébe. Meg egyébként, Töltsük már meg egyszer a Fradinál a vendégszektort. Ugye mindig azt mondják a fradisták, hogy azt csak az újpestiek tudják megtölteni. Hát már goldmann át de Ö, igen, ahhoz képest, hogy milyen közel van. Elvilegben nem fogyott, nem volt olyan, hogy minden, most hódziher, hogy egy tíz perc alatt elfogyna minden jegy, erre igen. a nyakamat teszem. Ugyanez lenne Újpesten is, igen. és egy csomó helyszínen. Térjünk már vissza oda, hogy online tudsz jegyet venni, Ö, normális körülmények között ö, tudsz meccsre menni, tényleg hát nem árok parton és mi, mi egymás. Tehát ez, ez az, ami viszont nagyon hiányzik. Igen, hiány esti foglalókban mutassák a meccsünket, ne ilyen YouTube-os fos felvételeken baszakodjunk. És ne, ne csak vasárnap legyenek a meccsek. Ja, jaj, hát azt, azt Így én nagyon várom, hogy ne csak vasárnap legyenek a meccsek, bár már úgy berendezkedtem szerűen berendezkedtünk erre, de fó, én utálom ezt a vasárnapot. Péntek-szombat ez a meccsnap néha-néha becsúszik egy vasárnap egy-e de nem, nem vagyok egy ilyen vasárnapi csávó. Nem. Ugye ebbe az évben még az is jó volt, hogy, hogy, hogy nem csak magunkat tudtuk megélni, és nem csak a, a közösségben tudtunk feloldódni és szórakozni, mint hogy az elmúlt években tettük, hanem végre, végre a csapat is eredményes volt, ami most már, jó, 2020-ban nyertünk egy kupát, de az ilyen fél-covidos év, tehát abból nem sok mindent éltünk át, de hogy, hogy igazából 17-18-ban voltunk utoljára ilyen ö, flow ilyen helyzetben, helyzetben ilyen flóban, hogy egyáltalán, egyáltalán azért mentünk ki a meccsre, mert, mert a meccsre is jó volt kimenni, és nem csak magunkkal találkozni mentünk ki. Tehát nem csak a lábunk vitt ki, nem csak a közösség iránti szeretet vitki ki minket, hanem, hanem hogy volt egy olyan, olyan csapat, ami akár meg is nyerhet egy mérkőzést. Most megint egy ilyen, ilyen helyzetben vagyunk, és ezt ö, ezt azért jó újra átélni. És 2025 talán, talán végre egy olyan, olyan pillanat, ami a, hát az elmúlt évek lejtőjét talán úgy néz, hogy sikerült megállítani, és most valahogy ez a spirál így megfordult, és elindulunk fölfelé. Él a remény. És bennem van még egy nagyon apró dolog, és én nagyon rossz jós vagyok, de, de nekem valamiért van egy olyan, olyan érzésem, hogy, hogy nem elég, hogy idén feljutunk, hanem hogy jövő ilyenkor, amikor itt beszélgetünk, akkor én el tudom képzelni, hogy egy NB1 felsőházas dobogó közeli csapat. Hát elképzelni bármit el tudok, de... <gül> nem, nem, nem. A, egyszerűen van, van bennünk valami olyan többlet szerintem most jelenleg, ami ebbe az mb 1 ben akár működhet is. Tehát, hogy hozzá tudunk tenni olyan pluszt. A, azt, azt láttuk már most ebbe az évben, és a játszó csapatok ellen mi is tudunk játszani, és ott tényleg kikimeccsek vannak. És nekünk aztán tényleg mindegy, hogy ez most egy Debrecen vagy egy Vasas, most a, a mi szintünkön most ebbe az évben ők voltak az ellenfelek, vagy akár egy kisvárda. Ezek ellen hát tudják. De korábban a győri is mondjuk meg. Vagy ilyenek. A, győr, hát igen. Még a való... jó csapatok ellen nagyon ritkán játszunk szarul. Igen. És az, vagy az eredmény nem rossz. És az MB-ben alapvetően igen. már ezzel fogunk találkozni. És ugye igen, egy... csak hát addig azért sok, sok víz le fog folyni. A Dunán jönnek mennek játékosok, meglátjuk tényleg tényleg. Az a lényeg, hogy jussunk fel, a többit meglátjuk. Még ja. ennyire, ennyire nem. Én nem szaladok előre. Jussunk fel, pont. Jó, no. jó. No. Hát figyelj. hosszú tavasz lesz még, tehát hosszú lesz. A, ami az a Karcak, Tiszakécske, Békés Csaba, ez a három meccs, ez mind idegenben lesz. Egymás ugye? után igen. Én ettől tartok, megmondom őszintén. Most nem azért, mert erős a Békés Csaba meg a Tiszakécske, hanem em, azért hullajtottunk már pont. Az idegenbeli mérlegünk egyébként még nem imponáló, hogyha esetleg negatívumot meg lehet említeni. A ősz kapcsán, tehát ott öm, azért függetlenül attól, hogy nyertünk ugye Angyalföldön, ezek a vidéki túrák azért mindig neccesek. Meg ugye szerintem, ami a, a tavasz legnagyobb slágere lesz, hogy azok a csapatok, akik rájönnek, hogy ö, nagyon melegbe vannak, és hiába próbálkoznak bármivel, ö, csak is kizárólag a benmaradást lehet a céljuk, egyre több ilyen csapattal fogunk találkozni, mint az Ajka. Hogy pontosan tudja, hogy mit kell ellenünk csinálni, mert nincs más esélye. Tehát szerintem most so sok csapat volt, aki megpróbált ellenünk fotizni, nem ment. Ö, tavasszal nem fognak próbálni ellenünk fotizni, hanem be fognak állni, aztán reménykednek egy X-be. És viszont a jó hír az, hogy a vasas ellen, kecske ugyanezt fogják csinálni, hogy benne van egy-két vidéki fiaskó, de azt gondolom, hogy a riválisainak is benne lesz. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy minden olyan pont, amit lent azt fönt kell megszerezni. Az, hogy mi fönt viszonylag üzembiztosak vagyunk, az egy jó dolog. De most tényleg, ahogy a Ricsi is mondja, lent is meg kéne oldanunk most már ezeket a szituációkat. Lesznek botlások, ebbe biztos vagyok. De a többieknek is, abba is. Úgyhogy ilyen szempontból kiegyenlített a dolog. Ez jó év volt 2025. Kurva jó volt. Nagyon jó, jó. Kurva jó, jó, volt, volt. jó volt. 2026 jobb lesz. Legyen így? <gül> Legyen úgy. Kérdés volt. Nem tudom. Nem tudom. Tehát... Hát csak akkor lehet jobb, hogyha ott is elsőköljünk. Tehát azért a 2025-ös indulásnál nagyon-nagyon alacsonyan volt a léc, amit meg kellett ugrani. Tegyük hozzá. Most pedig azért úgy zárjuk az évet, hogy vezetjük az MB2-t. Igen, alacsonyan volt a léc, de most nem tudtunk volna annak örülni, ha magasabban van, egy kicsit. Tehát mondjuk a ötödikek vagyunk, annak már nem tudunk örülni, és ugye az is egy magasabb léc. szóval nekünk már csak Én kizárólag van. a feljutás okozhatott Ez volna örömet. Ha a negyedik, ötödikek lennénk, kilenc ponttal lemaradva, akkor nagyon szomorúak lennénk, és nem dolgokról beszélgetnénk. Na jó, van, srácok, örülök, hogy kicsit átbeszélhetek ezt az évet. Köszönöm a meghívást, várjuk a tavaszt, az átigazolási híreket, csak a kispest. Jó van. Na, sziasztok. Sziasztok! Hello.